Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlán? Nem Nem ijed meg az árnyékát? Nem Eljátszva az úcska színjátékot Nem Én csak boltba járok Nem kutvába, már Nem van Nem Vissza számolok. Nem, 100, 99, nem. 98. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az Nem, nem. nem. Fiala, kejfejj adni, Nem Civil rádió a 9800 És interneten Nem Fejön, csivas, sem. Egy telefont várok. egy négynyolc és nulat 1 4 8 -9 -9 -9 -9 -7 -7 -1 -1 -1 Még... Hát legyen 22 másodperc! Jó reggelt! kívánok, Villaha úr! Hát azt hiszem, hogy talán nem ezzel hát a számban. Fején találta a szöget... de akkor add mesejük el önöknek valamit, beleértve, hogy egyébként is azt akartam. Ugye sokszor láthattak olyan filmeket, elnézést, hogyha nem fejezem ki magam, szabatosan inkább arra figyeljenek, amit mondok, mint hogy ahogy fejezem ki magam, valószínűleg ahogy időben előre haladok, egyen jobban fogok beszélni, és aztán ahogy fáradok egyre ilyen rosszabb ugyanis tekinteten arra, hogyha van mondandó, majd kiderül önök eldöntik. Hogy vajon azzal döntik el, hogy telefonálnak, vagy azzal döntik el, hogy csak hallgatnak. Én jobban örülnék annak, ha telefonálnának, de nem rajta múlik. Szóval, hogy meg annyi elsősorban amerikai film, de lehet, hogy nem csak amerikai szól arról, hogy valaki elkezdi teljesen szokványosan a napját, és aztán bekövetkezik valami, ami várható, vagy nem várható, ezek általában nem várható események, és az annyira kizökkenti a sodrából az illetőt, hogy alapvetően letér arról a pályáról, amelyen egyébként a hétköznapjai bonyolódni szoktak. Nem feltétlenül csak a Michael Douglas féle összeomlás lehet ilyen, vagy az egyes számú közellenség című film, most hirtelen kettő jutott az eszembe, egy francia és egy amerikai, a Fernandellel meg a Michael douglas -szel. sok ilyen film lehet, most kettő jutott az eszembe. Amikor így az ember letér a pályáról, akkor az lehet egy teljesen egyszerű véletlen következménye, vagy annak, hogy összegyűltek az események, és ahogy szokták mondani, az utolsó csepp az, amitől. Tehát ami, ami, ami túlviszi a peremen, azt. Amikor korábban a pohárban elfért. Mondjuk a Fernandel film, az Egyes számú közellenség, ha jól emlékszem a címére, az kevésbé jó példa, hiszen ott arról van szó, hogy vagy rossz szenveget vesz föl, vagy eltöri a szemvegét, már nem emlékszem pontosan, minden esetre egy szemveg körül, és a világnak a látása szemveg nélkül van összefüggésben. Az összeomlás annyiban egy jó példa, hogy ott egy közlekedési dugóba jön arra rá a főszereplő, hogy elege van minden egyes részletére. A filmnek nem emlékszem. A négyes trekket akartam lejátszani, az ötösre került, ami egyébként számra lehet kedves, egy Niljáng szám volt. És én azt kértem önöktől, hogy, vagy az kérdeztem önöktől, hogy vajon én ezzel a számmal akartam egy nyitni. Eltelt több mint két perc, és aztán NPK telefonált, aki egy törs hallgató kell ennek jelentőséget tulajdonítani? Sokszor előfordult velem, hogy én ennek jelentőséget tulajdonítottam, és ha bár most túlzott jelentőséget, nem tulajdonítok neki, de valamiért mégis. Ugye én emlékszem arra, amikor annak idején az első pszichológusomhoz jártam, Varga Zoltánhoz, Fehér Köpenyben járt, a Bókaiban, a gyerekklinikán, és mindig pontosan tudtam, hogyha a zsebébe nyúl, akkor mit akar elővenni, és hogyha a cigarettára akart rágyújtani, akkor csak azért volt nálam egy gyufa. Azt hiszem, gyufa volt, és nem öngyújtó, hogy én azt hamarabb odaadjam. Neki sem, mint hogy a kezével megtalálja a doboz gyufát, és rágyújtson a cigarettára. Nagyjából ilyen elvárással vagyok önök irányában is akkor, amikor megkérdezem, hogy vajon ezzel a számmal akartam-e indulni, és ha visszakérdeznek, hogy vajon minden vonatkozásban én is ugyanekkora érdeklődéssel vagyok az önök problémái iránt, akkor, akkor elgondolkodom, és valószínűleg azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel nem, mégsem változtatnék azon, nem is a hozzáállásomon, tehát hogy az elvárásom, attól még, mégis ez, mert ugye, ezek nem így költső hatásban vannak egymással, bár nyilvánvalóan valamiféle költső hatásban kell, hogy legyenek egymással. Mindezt csak annak örvén mondom, hogy nem otthon aludtam, hanem zuglóban, kedvesemnél, barátnőmnél megfelelő rész alahúzandó, és a fürdőkádban miközben, ott fürödtem, ami nálam valójában a hétköznapi létrevaló alkalmassá tételnek lett egy fontos eszköze, nem is elsősorban a tisztálkodásé, hanem hogy ott nyerek ismét életformát vagy valami formát, ami alkalmas az életre. Azon gondolkodtam, hogy vajon miközben ő a konyhában ténykedik, én tudom-e, hogy mi jár a fejében, és miközben ő a konyhában ténykedik, vajon ő tisztában van-e azzal, hogy nekem mi jár a fejemben? Ha az első példához mennék vissza, akkor vajon én megérezném -e azt, hogy az aznap reggel egy olyan, vagy ahogy én fürdök, vagy ahogy én kimentem, a fürdőszobában vajon okoz-e számára egy olyan csalódást, mondva, hogy nem voltam elég kedves, vagy nem adtam egy puszit, hogy egyszer csak azt mondja, hogy neki ebből elege van, és azt mondja nekem, hogy egy ideig ne találkozzunk. Tehát nem is azt mondja, hogy szakítsunk, csak azt mondja, hogy egy ideig ne találkozzunk, és ezt úgy mondja, mint aki nem kéri vissza a lakáskulcsát, de egyértelművé teszi számomra, hogy valami neki nem tetszik, és hogy gondolkodjak el azon, hogy ez így jól van-e. És ugyanez fordítva hogy vajon neki ott a konyhában eszébe volt-e mindez, ami nekem a világgal kapcsolatban járt, és szándékosan mondtam ezt a példát, hiszen kicsi a valószínűsége annak, hogy neki ilyen gondolatok járnának a fejében, miközben természetesen kizártnak nem lehet tekinteni. Gondolkodtam azon, hogy ezt a távolságot valahogy megszüntessem, de két dolog miatt nem tettem. Egyrészt nem volt rá nagyon sok idő. Másrésztről meg hihetetlen önző módon szeretsz apa legalább annyira, mint a munkámat. Tudtam, hogyha én ezt megszüntetem, ezt a differenciát, akkor ezt a mai műsort nem fogom tudni elkezdeni. Márpedig ezt a mai műsort el akartam kezdeni, és valamit meg akartam osztani önökkel, aminek még csak az elején tartok. Márpedig, hogyha ott azt, ott a fürdőszobában fölvetem, hogy vajon mi ketten tisztában vagyunk-e azzal, hogy egymástól négy méterre mi jár a másik fejében, és az vajon mennyire határozza meg a kettőnk életét az elkövetkezendő órákban, napokban, hetekben, akkor nem fogok ismételni, és nem kezdek ebbe bele a kejfejjancsiban. Ami nem azt jelenti, hogy a kejfejjancsi fontosabb, mint a magánéletem. De valamit jelez. Hogy pontosan mit, azt most nem fogom kielemezni, és ágyhoz se viszem el, mert abban maradtunk, hogy szünetet tartunk, és szeptemberig oda most nem térek vissza, a frajdiágynak a pszichiáteremet szoktam nevezni. A legutóbbi nagyon messziről jött ember nem telt rossz légkörben. Mégis bennem elsősorban a hiányosságai maradtak meg Ezredszer szembesültem azzal, és ezredszer nem tudtam megérteni, és viszonyultam hozzá nem baráti módon, hogy megpróbáltam a jelenlevőkkel elmondatni a bangó néféle történetet, a patkányozást, mint egy messziről jött ember, tehát, hogy itt vagyok, tájékozatlan vagyok, de nem hülye, beszélem az önök nyelvét, evidenciákat nem ismerek, sőt fölbontok, legyenek szívesek segíteni nekem. A szónak ebben az értelmében nem is volt klasszikus a nagyon messziről jött ember, mert nem volt benne evidencia bontogatás. Viszont minden udvariatlanság, tehát nem, kell, nem, nem vagyok akkor udvariatlan, ha azt mondom, hogy mindazok, akik eljöttek, aki nagy valószínűséggel nem az eső elől jöttek oda be, bár ilyen is előfordulhat, kicsi a valószínűsége, nem is azt mondom, hogy nagyfokú tájékozatlanságot mutattak, mert nem feltétlenül tájékozatlanságot mutattak, hanem egész egyszerűen, mint egy óvodai csoport, az életkorukból adódóan, a mentális állapotukból adódóan, ki tudja, mi a megfelelő fogalmazás, nem tudták összerakni a történetet. Nem csak, hogy nem tudták összerakni a történetet, hanem hetet-havat összebeszéltek, olyan témákat említettek meg, amelyeknek közük nem volt ahhoz, amit én kérdeztem, és hogy e tekintetben a Bakács az egyik fő vendég, bár nem teszünk különbséget vendég és vendég között, még jobban elkalandozott, mint a jelenlevők, az azért nem lepett meg, mert a Bakács, ahogy látom, nincs jó formában. Ugyanezt önökről nem tudom megállapítani, mert nem ismerem önöket annyira, mint amennyire a Bakács viselkedéséből én olvasni próbálok, beleértve hogy lehetséges, hogy rosszul olvasok. Magát a patkányozós történetet és a bangóné vagy, és ugyanaz, Gyakorlatilag arra használtam, hogy vagy arra próbáltam felhasználni, hogy összekössem ezt azzal, amit Bartamás írt a Facebookon, ami arról szólt, hogy amennyiben elégedetlenek vagyunk mindazokkal, akik hatalmon vannak, és a ha hatalom oldalán viselkednek, akkor nem úgy kell kifogni a szellet a vitorlájukból, hogy hasonló mód viselkedünk, hanem meg kell tanulnunk valahogy másféleképpen kifogni a szelet a vitorlájukból, hát itt megakadta Bauer, mint nagyon sokan mások, mert ez a mód, ez nem jött létre, csak azt tudta megmondani, hogy hogyan nem, és még egy pont volt, ahol Számomra fontos dolgról beszélt, bár nem pontosan ugyanazzal a kifejezéssel, mint amivel én az elmúlt időben élni szoktam, és ennek van jelentősége. Ő elégedetlenségről, ír emlékezetem szerint, én irritációról beszéltem. Az elégedetlenség és az irritáció, az nem ugyanaz. Az elégedetlenségben sokkal több a racionális elem, az irritációban van valami misztikus, valami olyan, amit nem tudunk pontosan leírni, csak érzékelünk, és valójában a felismerés az azért fantasztikus, mert ha bár az irritációt utáljuk, egész egyszerűen keressük annak a magiát, annak a kiváltó okát, nem találjuk, és amikor végre megtaláljuk, és elkezdjük azt kezelni, és ettől az irritáció csökken, akkor egyszerűen csak, nem, nem csak annak örülünk, hogy az irritáció csökken, hanem, hanem annak is örülünk, hogy rájöttünk az okára. Napok, hetek óta foglalkoztat az, hogy nem pontosan ugyanolyan módon viszonyulok a munkámhoz, mint korábban, ez a kejfejancsira épp áll, mint a civil a, pályára. a civil a pályánál olyan nagy különbség nincs ott, a, ott annak a körülményeit azért se fogom tudni jól elmondani, mert ott maga a lojalitás egy, egy, egy nem létező szerződésnek a szövege, amely nem teszi lehetővé azt, hogy azoknak a munkakörülményeknek a részleteiről beszéljek, amelyekből adódóan talán az ember rájöhetne a változás okára. Tehát ott, ott ebbe nem fog belemenni. A Kejfej esetében egyszerűbb a történet, ott, ott ilyen, ilyen, ilyen nincs. Még se fogok tudni fantasztikus mondatokat mondani. Nem jöttem rá pontosan arra, hogy mi is a bajom, csak azt érzékeltem, hogy nem vagyok olyan, mint amilyen szeretnék lenni. Önök se olyanok, de nem önökben kerestem a hibát. Még csak azt sem mondom, hogy magamban kerestem a hibát, de mindenféleképpen magam felől közelítettem, és az okokat magamban kerestem, és nem önökben. Itt vissza kell kötnöm a nagyon messzire jött emberre, mert a bangónéfélet történet, hogy nem tudták jól elmesélni, az nem egyszerűen csak arról szólt, hogy nem tudták jól elmesélni, de valójában az az elemi felháborodás, amelyet a bangónéfélet történet belőlem kiváltott, az ott nem jelentkezett, és valójában az az irritáció, és az az elégedetlenség, én irritációról beszélek, a Bauer elégedetlenségről, amelynek én az okát szerettem volna megtalálni, hogy aztán elkezdjünk beszélgetni az elhárításáról, hát ez még érdekesebb volt, mert ezt sem érzékeltem. Volt, aki ott elmagyarázta nagyon okosan, hogy az irritáció az mennyiben egy nehezen megbeszélhető dolog, és különös tekintettel arra, hogy én ez sugalom az embereknek, hogy ők irritálva vannak, miközben ők nem érzik az irritációt, hát akkor arról hogyan számolnának be. Volt egy egészen minimális köldöknézése, talán a mostani beszédnek egy kicsit nagyobb köldöknézése van, de ha előbbre haladok, akkor talán érthető lesz az, amiről beszélek, tehát, hogy, hogy én azt kérdeztem az ott lévő nagyjából átlagos számú embertől, hogy a mostani helyzettel kapcsolatban meg tudják-e fogalmazni az elégedetlenségüket, ha irítálja őket valami, akkor meg tudják mondani azt, hogy mi irítálja őket, és ha röviden kéne válaszolnom, ami általában se politikusnak, se magánembernek nem megy, tehát, hogyha röviden kéne arra válaszolnom, hogy ez sikerült-e vagy sem, akkor egy szóval válaszolva azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem sikerült. Amiből nem az következik, hogy a jelenlévő emberek elégedettek voltak az életükkel, de arra a kérdésemre, hogy a hétköznapi életet tekintve, mivel elégedetlenek vagy mi az, ami irítálja őket, nem tudtak válaszolni. Hál' Istennek maga a történet, ami rendelkezésre állt, túl lendített bennünket ezen, de most reggel 2019. május 15-én szerdán, 6 perccel 4 után engem sajnos vagy hál' Istennek megfelelő rész aláhuzandó ilyen dolog nem feszélyez. Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy nagyjából három hét múlva nyári szünetre megyek, de... de nem tudom ezt egyértelműen mondani, mert, mert az a fáradtság, vagy az a kimerültség, vagy az az üresség, ami bennem van, az ilyenkor május közepén nem szokott lenni. És leginkább a háromból az ürességet emelném ki. Azt az ürességet, amely valójában nem üresség, ez egy fals megfogalmazás. Ugye azzal kezdtem, hogy, hogy valami nem stímmel egy napban, és akkor az ember kitör majd azzal folytattam, hogy a kedvesem a konyhában és én a fürdőszobában vajon milyen távolságban vagyunk egymástól, miközben légvonalban nincs három méternél több. Mondhatják vannak út ut után szabadon, hogyha meg akarod érteni a léggömböt, akkor hámozd meg egy nagy bömböt. Magyarul, hogy amit én itt fog, csinálok, az semmi más, mint egy ilyen látszólagos tevékenység, tehát érthetetlen dolgokat teszek egymás mellé, de valami belül mégiscsak azt sugja, hogy nem. Ezen a vonalon nem haladok tovább, mert az csak kudarchoz vezetne. Tegnap megkérdezte tőlem adásban Varga Géza, hogy Tényleg azt kérdezte az elsimó László tegnap, amiért önmagában érdemes volt felhívni, tisztelt Vámos Sándor, hogy vajon most elégedetlene az ellenzéki sajtó, vagy mit fog felhozni arra, hogy nem találkozik senki a magyar miniszterelnökkel annak gondolata és tettei alapján, amikor tessék, eljutott az amerikai Egyesült Államokba, és akkor különböző órákkal mérték, hogy mennyit voltak együtt, miközben egyébként az átlagos együtttartózkodás trump az ennyi szokott lenni. Kíváncsi voltam arra, hogy erre milyen reagálás van, illetve tenap aztán én alapvetően egy is ott hallgattam, az Bolgári György, beszéljük meg, vagy megbeszéljük, nem tudom mi a címe, gyakorlatilag ebből a szempontból mindegy. Ugye annyiban volt a változás, hogy változtatni kellett a nevér, mert a Kossuth rádióról elköltözött, nem önként. És Ottvarga Géza megkapta a választ. Sajnos. Természetesen nem elsimó szájából. Tényleg teljesen véletlenül elém került egy írás a népszavából, hogy ez most a népszaván nyomtatott formája, vagy az online, én meg nem tudom mondani, és ha valaki felveti, hogy vajon én nem a kormánypárti sajtóval foglalkozom, akkor azt mondom önöknek, hogy én az ellenzékhez tartozom még akkor is, hogyha ezt sokan megkérdőjelezik, így aztán nagyobb mértékben foglalkozom azzal, ami az ellenzéki oldalon történik, természetesen nem elfelejtve, hogy az ellenzéki oldalon történteket mennyire határozzák meg azok a dolgok, amelyek kormány oldalon történnek. Felolvasnám ezt az írást. Orbán kulturális pózban Z.A., az nem tudom kicsoda, 2019 május 13-án 11 óra 11 perckor, tehát nagyjából két nap ezelőtt. Nem egy stadion vipáhojában van hozzá egy fénykép. Nem egy stadion vipáholyában, hanem egy operaénekes mellett mosolyog a közösségi oldalára feltöltött legfrissebb fotóján Orbán Viktor. A miniszterelnöktől ez finoman szóva is szokatlan megjelenései alapján pontosan tudható, Orbánhoz ezerszer közelebb áll a szoci stadionak stadionnak világa, mint a kultúra eseményei. Vélhetően a kormányfőnek valaki, meg, valaki megsúghat az uniós kampány vége felé, kicsit legyen elég a fociból. Mondjuk a félelmetes javaslat így is csak azért hangozhatott el, mert a nemzeti focibajnokságunknak úgyis hamar. Vége Orbának pedig nem kell izgulnia. A Mólvid idén nem lett bajnok, viszont az ezüst is egész szépen csillog a felcsút, az igazán fontos futballcsapat, tehát bent maradhat a legjobbak között. Csak azért olvassam, mert semmi értelme nincs. Azért lassultam le. A Mólvid idén nem lett bajnok, viszont az ezüst is egész szépen csillog a felcsút, az igazán fontos futballcsapat, tehát bent maradhat a legjobbak között, majd valaki magyarázza meg, mi az a tehát. Orbán az operát még nem vette, lakta be igazán. A Milánói Szkálában, a páhay is látványosan ide, idegenül mozgott legutóbb, hogy most is kisi esetlenül áldogál Rost Andreával Persze a focit, főként a hazait és a kultúrát nehéz összehozni. Folytatni fogom egészen 8 óráig, de most tartok egy röpke szünetet 2019. május 15-én, szerdán, 3 perccel fél 8 előtt. Részint a hosszú felvezetőmre, részint most erre a konkrétumra, aztán megyek tovább. Talán összeírik az egész nyolc órára, vagy ha nem, lesznek még itt napok, hogy beszélgethetünk. Kiderül, hogy mindaz, amit önökkel akartam osztani, az legalábbis a betelefonálásokat, illetően beváltja a hozzáfűzött reményeket. A hozzáfűzött remények alapvetően arról szólnak, hogy nem az, hogy megér... nem arról szólnak, hogy egyet értenek velem, hanem azzal, hogy érthető az, amiről én beszélek. Egyelőre ez a minimális program. 061 489 és nulla köszönöm MPK-nak a telefont. 0614890999 és nulla <Sessz> 0614890999 és 0636771161, 90 másodperc múlva folytatom. Jó reggelt kívánok! Hát abszolút értető, hogy miről beszél, és pont tegnap születtem én oda el, hogy nem az, hogy csak magával szolidaritásban, hogy a parlamenti választások után valószínűleg egyelőre szüneteltetem, Nem, a kfm nem lesz, de egyenlőre szüneteltetem, azt ha hogy beszéljük meg is, meg a átéve fogja, egyenes beszédeket, meg napírét, mert tényleg amit tegnap csináltak, azt számomra mind a három az elképesztő van. Jó, de nem a médiáról van szó. Rólunk van ne, szó. Ne, mi mi konkrétan van most van. a médiában beszélgetünk, de amiről én beszélgetek, tehát ami a hompolára és rám vonatkozik a konyhában és a fürdőszobában, a szigorúan magánéleti, az nem nagyon meg meglephebb az örkénynél. A médiában. Az, így, van. így van, de azért az, a hozzátette a bangóni történetet, tehát azért attól, hogy nem vonatkoztat. Jó, minket. a bangóni történet azért volt nagyon érdekes ott hétfőn az Aquarium Club volt lokájában, mert hogy tíz emberből, amikor tíz ember összerakta a történetet, akkor a történetnek nem jutottunk még el a negyedéig, de már annyi hülyeséget beszéltek össze, miközben tőlem vagy másoktól annyi mindent hallhattak, és azzal kellett szembesülnöm x alkalommal, hogy ez így van jól. Tehát, hogy rosszul fogalmazok, nem az, hogy így van jól, hanem nem biztos, hogy ez így nincsen jól. És hogy folytassam, és aztán önnel zárok, és megyek tovább, hogy mi a bajom azzal, ami a népszavában van, Nos, amikor én Rogán Antal nőjének Netszharis megszóltam, a semmi ahhoz képest, amit Z.A. művelt a népszavában, amely gyakorlatilag arról szól, hogy van nekünk egy tahó miniszterelnökünk, akinek valamilyen értelmiségi tanácsadója azt mondta, hogy öltözzön fel, menjen el az operába, ott valószínűleg megmutatták neki, hogy ki a rost André, egyébként Orbán Viktor erre teljesen alkalmatlan. Valahogy belopták ebbe a felcsútot is, de csak azért, mert a felcsúttal hát, ha még egy kicsit tudják Orbán Viktor imázsát rontani, és aztán Gyakorlatilag azt mond, arról szól ez az egész, hogy mi itt vagyunk különbek, és itt van ez a tahó, és ez vezet bennünket. És az jutott az eszembe, hogy vajon milyen irritáció, milyen elégedetlenség szüli ezt az írást, és hogy létezik az, hogy a népszava, amely számomra egy több szempontból is érintett újság, ezt az írást képes lehozni. Ezt a förmedvényt. Én csak azt tudom elképzelni, hogy most már olyan szinten elindult, vagy nem, hogy elindult van ez a fokozva. De ez nem a, a gyűlölet, formány... azt, azt, azt értsem meg, hogy. Vagy az irritáció. Ide... J Itt el kell, hogy köszönjek elnézést. Tehát, hogy mondjam, ez semmi, tehát ez olyan tudják, mint amikor van valakinek egy Mercedes, ami nekem sose lesz, és meghúzom. De egy jó rossz a példa. Annak az értelmiségnek akiket tartozni szerettem volna, most valahogy légüres, tér, légüres térben van. Alapvetően persze az kéne, arra kéne rájönni, hogy miért van a légüres térben. Ez a dolog lényege. Az, hogy ebben a légüres térben hogy viselkedik, ez egy másodlagos kérdés. Persze ahhoz az kéne magának rájönnie, hogy ő légüres térben van, hiszen ha én azt mondom, hogy légüres térben van, akkor azt fogják mondani, nem, fiala, te vagy légüres térben, te nem találod a helyed, te vagy az, aki igazságtalan vagy, te vagy az, aki e, igazságtalan mondatokat mondasz, e, nem törődünk veled, rosszabb, jobb esetben haragszunk rád, ugye jobb azért ha haragszunk rá, mert az jelent valami kötődést. És még egyszer, tisztelt népszava, nem arról van szó, hogy a magyar nemzetet szeretem. Nem. A népszavával törődöm, mert ő áll hozzám közelebb, a legkülönbözőbb okból. És nézem azt, hogy az evezővel miért fog rákot. Tudod, Géza, ez a válasz a te tegnapi kérdésedre. Hogy ez a, ez a logika és ez a létezési mód hogy alakult ki Magyarországon, nem tudom, de itt van. Hogy hogyan kéne megszüntetni, nem is biztos, hogy engem azt foglalkoztat, hogy hogyan kéne megszüntetni. Engem azt foglalkoztat, hogyan tudok én e fölé kerülni, és megmosolyogni azt, ami ott lent zajlik, miközben ott, ahol én vagyok, érdemi dolgok érdemi módon bonyolódnak. Hát nem állítanám, hogy ez ügyben jól állok. Azt sem tudom, hogy pontosan kifejeztem-e magam. Igyekeztem. Orbán kulturális pózban. Valaki segít nekem? Ez ügyben? Vagy mehetek tovább? Kicsit várok, aztán menjünk tovább. 061-489-099-9 és 06 3677 1 1 6 Tegnap a bolgárféle műsorban Örsivel arról beszélgettek, ismét csak neked címzem, Géza, elsimon kapcsán, erről volt szó hat percen át, hogy szép-szép, hogy ott volt a delegáció a Trumpnál, de mit keresett ott Budai Gyula? Budai Gyula, aki egyébként egyáltalán nem tud angolul. Tehát Budai Gyula másodpercek alatt ugyanolyan tahóvá vált, mint Orbán Viktor Rost, Andrea mellett. Egyáltalán annak az értelmiségnek, amelynek én valaha részét képeztem, de most már biztos, hogy nem képezem, sőt már lehet, hogy értelmiség se vagyok. Tehát mi a hajdan volt, mi úgy tekintünk a levőkre, mint kollektív tahók. Az egyik nem tud angolul, a másik nem ismeri az operát, de valami teljesen ismeretlen okból mégis ők határozzák meg az életünket. És mondhatnám az újabb és újabb példákat. Jó reggelt. Jó reggelt, Horváth Péter. Hát meg egy mondatba, hogy én szerintem az ellenzék tökéletesen tisztában van vele, hogy légüres térben van, csak tehetetlenségében pröcsölődik jobban arra, balra, mert nem tud mit csinálni, mert úgy látja, hogy a nép az, az mégiscsak az Orbán kormány mellett van, és bármit csinál, tüntetéseket pár mennek el, nem lázadodik senki, és ezért, ezért tehetetlenek. Tehát azt nem tisztában vannak vele, nekem ez a véleményem. Visszatérve oda, amit mondtam, ennyire kollektíven tahó még sohasem volt a hatalom. Én nem fogom a hatalmat ezügyben megvédeni, csak azt szeretném önöknek mondani, hogy a gyerek otthon páholja a nyuszit, kegyetlenül, és akkor önök, mint szülők, ha értelmesen viszonyulnak a szituációhoz, azt kérdezik a gyerektől, miért páholod ezt a nyuszit, mit páholsz el tulajdonképpen rajta, mi rosszat tett a nyuszi, vagy mi rosszat tett az akárki, akit itt most a nyuszi testesít meg, és a nyuszin most jól elvered a port. 061 099 és 06 egy egy Horváth Péterre azért nem reagáltam, mert arra nem volt mit reagálni. Tehát reagálni csak arra fog reagálni, amire lehet, amire érdemes, amire nem, ott megtisztelő a telefon, és annyi. Sokszor éltem azzal a példával, hogy nagyon kínos élmény tud nyújtani az, amikor egy foci meccs azáltal válik élvezhetetlenné, hogy két nagyon tehetséges csapat úgy kerül össze, hogy az egyik a dominanciáját úgy váltja valóra, hogy nem csak, hogy nagyon jól focizik, de azokat a játékjegyeket, amelyeket ő tud jól, azokat úgy hajtja végre, azokat úgy váltja valóra, hogy közben a másik csapat azért esik szét, mert nem tud úgy megmutatkozni, mint ahogy egyébként az ő, tehát amiben az ő titka van, ahogy ő tud megnyilvánulni. Magyarul, ha önök egy ilyen mérkőzés után azt mondják, hogy ez egy milyen szahar csapat, akkor annak a csapatnak a drukkerei azt tudják mondani, általában nem így játszanak. Mit kezdjek én azzal a csapattal, amelyikhez elvileg tartozom, amelyik most már rendszeresen hosszú idő óta úgy játszik, hogy közben a drukkerei azt mondják, hogy fiala, ők általában nem ilyenek szoktak lenni. Ők nem ilyenek voltak. Most csak azt kell kérdeznem, hogy mitől lettek ilyenekké. Mitől tud az a másik csapat ilyen hatással lenni rájuk? De még azt is megengedem, hogy nem is a másik csapat van rájuk ilyen hatással, csak akkor rá kéne arra jönnem, hogy önmaguktól ilyenek-e, és valami azt sugja, hogy nem. 5 perc múlva lesz 3, 8, 0 -8 -9, 0 -9 -9 -9, és 0, -6 -6 -7 -7 -1 -1 -1. Tegnap... Jó reggelt! Jó reggelt! Mennyhárcoltán vagyok. A kérdésére szerintem az a válasz, hogy eltévedtek. Eltévedtek abban, hogy azt látták, hogy a, a másik oldalnál ez a fajta módszer működött. És arra gondolnak, hogy ha ők. Állj, ő, állj igen, nem működött, hanem működik. Működik, rendben van. Tehát igen. ugyanez a módszer működik, és arra gondolnak, hogy ha ők is ugyanezt ö, teszik, akkor, akkor eredményt tudnak elérni. De, de nem fognak tudni Jó, csak azt elérni azt jelentik, hogy az evolúcióban gondolkodunk, akkor ez a társaság ki fog halni. Igen, ki fog halni, mert nem jól reagál arra, ami a környezetében történik. Egyrészt nem jól reagál, részről a rossz reagálása következtében arra se tudunk rájönni, és most már egy ma saját magamat is közéjük sorolom, hogy egyáltalán jól definiálják azt a szituációt, amire reagálnak. Ami egyébként egy baromság, hiszen hogyha valaki leveszi a zakóját, akkor azt mondani neki, hogy ő rosszul érzékeli az, hogy meleg van, hát arra a másik azt fogja mondani, hogy ne haragudjon, de ez az én magánügyem. Igen. De úgy tűnik, hogy Igen. most még a hőérzet is olyanná válik, amiben azt érzékeljük, hogy itt valójában nem, nem, nem attól van melege, hogy kint van meleg, hanem hogy valahogy kínosan érzi magát, és attól van melege. De most az ez az egész így, ahogy van, hosszú távon nagyon bénító. Valóban az, de egy nagyon nagy kérdés az, hogy az a fajta hozzáállás, ami mellett én ott vagyok, hogy, hogy valóban nem szabad ezt csinálni, valóban nem megoldás, és nem kiút ebből a helyzetből, ez mennyiben talál van termékeny talajra, tehát mennyiben fogja, hány ember fogja ezt elfogadni, és fog ö, ennek megfelelően viselkedni. Vagy pedig tényleg arra van szükségünk, hogy megosztjuk egymást, tényleg arra van szükségünk, hogy hogy ez legyen ebben az országban? Figyeljen, én erre két dolgot tudok mondani, ha nem akarok bonyolult lenni. Hogyha valamilyen dolog olyan szituációt idéz elő, amiben én rosszul érzem magam, akkor két eset van a harmadik mellett, hogy együtt élek vele. Az egyik az, hogy elmegyek onnan, a másik pedig, hogy megszüntetem azokat. Én jelenlegi tehát az én saját helyzetem, én nem mentem el, nem szüttettem meg azokat, együtt élek vele, és kínlódásnak érzékelem azt, ami ezzel kapcsolatban folyik. Hát az, az valóban kínlódás, nem látok kiutat, de hát ez elmenni is az... lehet. Dehogy nem lehet. El is lehet menni, és meg is lehet szüntetni. Az, ami hát most, meg... hát megszüntetni Igen. is. Lehet. De megszüntetni csak akkor lehet, hogyha nagyon sok ember akarja megszüntetni, és jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nagyon sok ember nem megszüntetni akarja, nem foglalkozik vele. Én ezt értem, hogy ha ő rosszul érzi magát a házasságában, akkor nem azt néző, hogy sok ember a házasságában rosszul érzi -e magát, hanem egyszer csak azt mondja, hogy nekem ebből elegem van. Tudom, hogy a példa Sántit. Mégis ez kell, hogy mondjam. És el kell, hogy itt hozzon öntől. Én most nem arról beszélek, hogy csináljanak forradalmat, és azt sem mondom, hogy emigráljanak. Én most arról beszélek, hogy ez a mostani szituáció mit szül. Ráadásul azokra, akik ezt okozzák bennünk, vagy legalábbis feltételezhetően okozzák, olyan érzelmekkel viszonyulunk, amely érzelmek valójában az ő sárbarántásukra alkalmas, de arra hogy párbeszédet folytassunk arról, ami kialakult nem, beleértve, hogy ez a másik társaság saját magunk, hát nem lehet az országról másik társaságként beszélni, nem nagyon vitaképes, nem nagyon akar beszélgetni velünk. És persze gondolkodhatunk azon, hogy az ország nagyobbik felének, vagy legalábbis nagyobb, nagy részének, vagy felének ez az állapot miért megfelelő, de nekünk alapvetően nem a másik felével kell foglalkoznunk, hanem saját magunkkal telefonálhatnak, de egy dolgot hadd mondjak el is, amit elkezdtem mondani, csak telefonált az illető 0614890 és 063677 1161. Tehát két olyan telefon is volt, ha nem három bolgárgyai műsorában, milyen jó, ha az ember takarít, porszívózásnál kiesik, de nem porszívózásnál hallani. Akik arról beszéltek, a maguk eléggé öntudatlan módján, hogy az a hozzáállás, ami a médiában az ellenzéki oldalon van, az mennyire rossz nekik. Mert állandóan csak azt érzik, hogy szapulják őket. Állandóan azt érzékelik, hogy elégedetlenek velük. Holott ők erőiket megfeszítve már, akik betelefonáltak, csinálnak eh, dolgot, dolgokat annak érdekében, hogy változon a helyzet, legalábbis, ami az ellenzéki oldalt illeti, és ők dicséretre, ők, ők megbecsülésre, ők jó szóra vágynak. Nem tudom, hogy Palávere annak a címe, ami egy időben megy a bolgárféle műsorral, ami. És mindjárt elmondom, hogy miért nincs geniálisan szerkesztve. De most mégis azt mondom, hogy geniálisan van szerkesztve. Szemben a bolgár műsorával, amely egy értelmiségi műsor, és a Paláver, amely nem egy értelmiségi műsor, ha így hívják. Oda valaki betelefonál, és a másik oldal, oldal üljön Stefka István, Hudgergei vagy Bajer Zsolt. Gyakorlatilag 10 percig beszélhetnek emberek, tücsköd bogarat, majd egyszerre csak azt mondja neki valaki, hogy oké, okay, rendben van, Marinéni, Pistabácsi, igaza van, és elköszönt tőlük. Addig, ha egyébként tücsköd, bogarat összebeszélnek, míg úgy szólnak hozzá a másik oldalon a stúdióból, hogy még inkább tücskebb és még inkább bogarabb dolgokat mondjanak, mert annak van valami feltételezhetően, vagy legalábbis ez az elképzelés, valószínűleg van egy olyan érzelmi összetartó ereje, amely nem kell állandóan belekérdezni, amit nem kell struktúrálni. Ezzel szemben van ott ez a másik műsor, nyilvánvalóan hogy hozzám közelebb a bolgárféle műsor áll, de egyszer csak megjelenik benne Marinén és Pista bácsiak, azt mondja, hogy jó szóra vágyom. Ezt a jó szót a szó fizikai értelmében a másik műsorban se kapja meg, de nem is kap olyan bírálatot. Ott tücsök és bogár van, hihetetlen mennyiségben, az esetek zömében, nem is nagyon telefonálnak olyanok, akik egyébként a bolgárféle műsorba telefonálnának. De benne mégis az maradt meg, akik azt mondják, hogy jó szóra vágynak, dicséretre. Azt kérdezte tennep a Géza, hogy tényleg annak kell örülni, hogy most mi kifogást fog találni. Nincs itt a Géza, de a tegnapi bolgárféleműsor, és itt van megannyi írás, mind annak a bizonyítéka, hogy amit az El Simón mondott, az nem volt elegáns, de jogos volt. Az úgynevezett baloldal, vagy az ellenzék most fanyalog, mert fogadta az ország elfogadhatatlan emberét, aki ugye egy tahó, aki nem jár operába, akinek az egyik külügyminisztériumi embere, angolul se tud, de elviszi magával, mert haver, csak fogadta az Egyesült Államok elnöke. Az hogy egyébként az ember a cnn nézi, ahol Szijjártó Péter nyilatkozik, tehát hogy elmegy a Trumphoz Orbán Viktor és népi arra, de tudják, Gyurcsány Ferenc is népi arra rendelkezett, és utána nem mondanak semmit, ahhoz már úgy hozzá lehet szokni. Vagy egyet emelnünk kéne a beszélgetéseink szintjén, vagy egyet csökkenteni. Mert most arról beszélgetni, hogy vajon min múlik az, hogy Orbán Viktor egyébként nem tart nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol őt lehetne kérdezni, az egyszer érdekes, kétszer érdekes, aztán érdekes, amikor Brüsszelben mégis van egy ilyen, Halmai Katalin hosszan tudna erről beszélni, de sor, És akkor vegyük elő Halmai Katalint. Azt írja ma a népszava, csak hogy ne kizárólag negatív dolgot mondjak. Találkozót kezdeményeztek az Európai Néppárt bölcsei, de a miniszterelnök elhárította a megkeresést, értesült a népszava megbízható brüsszeli forrásokból. Információink szerint a hivatalosan értékelő bizottságnak nevezett Grémium egyik tagja még május vége előtt szeretné felkeresni Magyarországot és nem hivatalos formában tájékozódni a Fidesz kormány tevékenységéről. A tervezett látogatásnak azonban nincs kitűzött időpontja és bizonyt hogy egyáltalán sor kerül rá. Az Európai Népárt-Bruszeli székhelyén nem kívánták kommentálni lapunk És akkor most mit csináljunk? Most akkor beszéljük azt meg, hogy Orbán Viktor nem fogadja azokat, akik azért jönnek ide, hogy Orbán Viktor érdekében, ha igaz ez a mondat, pártját, a Fideszt, KDNP-t nem, a néppártban tartsák. Budapestről azonban azt a választ kapták, hogy a megadott időpontig nem lesz lehetőség tárgyalóasztalhoz ülni a miniszterelnökkel. Most nézzék, itt vagyunk a Karácsony Gergely eseténél. A Karácsony Gergely azt mondja, hogy nem fog válaszolni a Puzsérnak, még akkor sem, hogyha az olyan illetlen szavakkal illette őt és a fialát egy menetben, mert hogy egyébként ő politikus, amihez én nehezen tudok viszonyulni, pontosabban mondva hogy se, onnantól kezdve az egész Karácsonyhoz való viszonyuláson megbotlik. Tehát ha valaki politikusi minőségében csak azért, mert többet kell elviselnie, elvisel olyat, amilyet én nem miközben én nem vagyok politikus, de adott esetben nem kapok kevesebbet, ott nálam megszakad egy folyamat. Ott a fürdőszoba és a konyha távolsága hirtelen kilométerekre nő. Száz és ezer kilométerekre. Gondolják el, ide jön egy néppárt, vagy ide szeretne jönni, ha a hír igaz. Ha igaz. Információink szerint. Hát. És akkor itt azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem. Mint hogyha egy orvos akarna bemenni a beteghez, és azt mondani, hogy jövök, és az beteg azt mondja, hogy ez most alkalmatlan. Jöjjön máskor, vagy semmikor. Nem is vagyok beteg. Jó reggelt. Jó reggelt. Erről az utolsó hírről nekem egy dolog üzott eszembe hirtelen, hogy amikor a Sargentini vagy nem tudom pontosan, hogy ejték kijelentés elhangzott, utána ment arról is a polémia, hogy a kormány azt mondta, hogy hiszen őket meg se keresték, a Szárhentini meg azt mondta, hogy őt meg nem fogadták, hát ez most nagyon hasonlónak tűnik így. Szerintem eltű... pedig nem az. Ez egy egészen más helyzet. Itt most az ország és egy párt, egy pártcsalád dalvaló együttműködés határánál. A kérdés persze az, amiről Navracsis Tiborral és másokkal is beszélgettünk, hogy beszélgettem, hogy kellően eleget, biztos, hogy sokkal kevesebbet a kellettén, hogy ennek mekkora jelentősége van. Én nem tudok azonosulni azokkal a politikusokkal, akik ma nagy reményben úgy veszik fel a küzdelmet, illetve úgy vannak rajta a Fidesz listáján 13.-14. helyig, hogy közben fogalmuk nincs, hogy az osztályfőnök döntéséből melyik pár családba fognak beülni. És akkor most mondhatnék különböző példákat, amelyekkel ezt megpróbálhatnám közelebb hozni az önök életéhez, hogy de minden hasonlatszánt itt. De most csak ugye részletezem azt, amiről az egész felvezetőben beszéltem, hogy hogy jön a légkör, amivel nem tudunk mit kezdeni, és ennek a nem tudom mit kezdeni helyzetnek a következményeiről beszéltem. A saját identikus és média válságomat próbáltam valamilyen módon megvilágítani az önök számára, önkritikusan magamban keresve a hibát. Tudja, kedves Válmos Sándor, ebben nem az a megoldás, hogy az ember nem beszélget emberekkel. Minél többet beszélget, és nagyon sok emberrel beszélget. És meg tudja, megpróbálja mindegyikből kivenni azt, amiből ő okul. Az előző telefonáló egy okos telefonáló volt, de okoskodott. Horváth Péter butaságokat beszélt az én megítélésem szempontjából. De mindegyik telefonból valamit kiveszek, ami belért hogy mégis milyen reagálás születik. Az azt megelőző, tehát a, a, a köztes telefonnáló pontosan értette, hogy miről van szó, de nem tudja a megoldást. Hát hogyan is tudná a megoldást? Hát ez, ez itt egy nagyobb dió annál sem, mint az, mint az ember 7 óra 54 és 55 között föl tud törni. Ez már a végleges szakítás Orbán ajtót mutatott a néppárti bölcsek találcsának első hír a népszavánál, ha kinyitom a kínai gyártmányú telefonomat. Györeget! Györeget kívánok! Hangosabb kell, hogy legyen, mert nem lehet hallani. Szép györeget kívánok! Sának vagyok. Hal? Többé kevésbé. Halló. A háttérzaj egy kicsit nagy, de igyekszem figyelni. Autó autóban ülök elnézést. Sejtem! Az első ugye megkérdezte öntől, hogy mit szól a Igen. Na, nem sokat tudtunk, és is azt válaszolta, hogy nem tudjuk, hogy miről beszélgettek, én megnéztem tegnap a kormányvárt is hajtót, hogy miről folyt a beszélgetés. Kettő dolgot találtam, ami megmaradt, több dolgot is, de azt mondta a miniszterelnök úr, hogy ez egy nagyon jó nap volt a Magyarország számára. Igen. Illetve, hogy újra 18 évesnek érezte Igen. magát, vagy újra fiatalnak éreztem, szóval hát 18 éve játszoljára. Én arra kíváncsi, hogy miről beszélgettek. Tehát biztos voltak plikikitások. Én, én ezt értem, de azt értsem meg, hogy azt, hogy miről beszélgettek, arról mi most különböző beszélgetéseket folytatunk, miközben tegnap azon gondolkodtam, hogy én keresse meg Budai Gyulát, hogy árulja már el, hogy miről volt szó, és valamiért úgy döntöttem, hogy nem keresem meg. Nem tudom, hogy jó döntést hoztam-e vagy sem, de azt értsem meg, hogy annak a tökéletes feleslegessége, hogy mi itt most hosszan elbeszélgetünk arról, amiről egyikünk se tud semmit se, de mind a kettőnkben van egy elvárás az ügyben, hogy tudhatnánk többet, ez ebben a formában tökéletes alkalmatlanságukat mutatja a fennmaradásra. Ez van! Én értem, de hát úgy kéne, hogy működje, hogy... De nem úgy működik! De nem úgy működik! De ezt ne fogadjuk el! Ez irritál bennünket! Ez, ez, ez irritál bennünket? Pontosan jól beszél, de mit teszünk ez ellen? Nem tudom, mit, mit lehet cenni, hát, e, hát de látja, itt vagyunk, hát azt könyörgöm, hogyha ön szomjas, akkor tudja, hogy mit csinál, akkor iszik. De most ebben a szituációban halvány lila gőze nincs, miközben autója van, kihangosítója van, és ki tudja, mekkora ikúja van. Hogy létezik, hogy mi ketten ilyen hülyék vagyunk? Hát meg lehet kérdezni az elsimony, hogy beszélne De, de nem, kérdezni első mond, nem lehet megkérdezni az elsimon, mert az elsimony nem volt ott, azt értse meg, hogy az elsimon ebben az ügyben nem egy csap. Ebben az ügyben az a csap, aki ott volt. Nem van. Hát akkor meg... És nagyon sok ilyen dologban tökéletes telefon volt. Irítál bennünket, hogy nem tudjuk, hogy mi zajlott le, és ennek örvén arról beszélgetünk, hogy hát... A nemzetközi sajtótájékoztatón csak két percig kérdezték Orbán Viktor, mint a kettőnek lenne bármi köze egymáshoz. Jó reggelt. Lakatos István vagyok. Szerintem ott hívázunk, hogy mindenben racionalitást keresünk. Amikor a Putyin másodszor volt Budapesten, ugyanúgy nem tudtuk utána, hogy miről beszéltek, és ugyanúgy nem értettük, hogy mire volt a találkozó. Formális dolog. Nem, Lássá, nem, a találkozó. nem, nem, nem, nem. Egyáltalán nem, hiszen maga a vágy, hogy szeretnénk tudni, hogy miről volt szó, az ugyanúgy megvan benne. Ebben a, szem, ebből a szempontból a racionalitás, az tökéletesen működik, majd miután a racionalitás nem kap racionális választ, az egész elmegy emocionális irányba, és tacsra megy. Vagy zátonyra fut. Tökéletesen az ellenkezője van, mint amit mondta. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége. Én ma megpróbáltam egy órán keresztül valamiféle megközelítést adni annak érdekében, hogy túl tudjunk jutni ezen a holtponton, vagy hogy legalábbis én túl tudjak jutni a holtponton. A második hír közpénzből fizet az MTV egy fideszes ügyvédet, úgy pedig az ellenzéket. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner. Em, em, engem is nem foglalkozott, és örülök, hogy most a szóba került az a Trump találkozó. Azt hittem, hogy én maradtam le valamiől. Uh, mi történt ott. És, uh, nem nagyon nézem most a híreket, ilyen speciális élethelyzetben vagyok, de ez, ez éppen érdekelt, és a New York times is fognak megtalálni. Uh, semmi nincs róla, uh, az égvilágon semmi nincs róla. Május 14-én van egy cikk, uh, Orbánról uh, Izrael barátja és a Bigottaké, uh, Orbán ke Viktor kettős játéka az antiszemitizmussal, de hogy ez a találkozó egyáltalán megtörtént, arról május harmadikáról van egy cikk, hogy majd lesz ilyen, de egyébként semmiféle részletet nem lehet róla találni. Hozzátéve, hogy a CNN-féle beszélgetésben köszönöm, sok mindenről esett szó, de jó, én nem az eleje óta láttam, amikor a honpolával rábukkantuk a CNN-re, akkor már zajlott a beszélgetés. Abban a részében, ami ami ami volt, abban nagyjából a hazai ellenzéki sajtónak a logikája érvényesült, számol lett kérve valami, ami nem is igazán kapcsolódik a találkozóhoz, hogy mennyi minden nem stimmel Magyarországon, és hogy ez mégis hogyan van, amire jöttek a szokott válaszok, hogy de hát már harmadszor választották meg kétharmados arányjal, de az, hogy a Trump-Orbán találkozó mi történt, abból legalábbis a beszélgetésnek abban a részében, amit mi hallottunk, abban egy kuk nem esett róla. Hogy az elején volt-e, nem tudom. De fontos, és ezért szeretném ezt is elmondani. Még azzal is egy Fidesz közeli ügyvédi iroda jár jól, hogy a köztévé M.S.P és dk -s képviselőket citál bíróság elé, a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda képviseli a közvédiát, az ellenzéki képviselők tavaly decemberi akciója miatt indított perben, tudta meg lapunk ez a népszava. Ez azért érdekes, mert az ügyvédi iroda vezetője Sárhegyi Zoltán, aki a Fidesz delegáltja Nemzeti Választási bizottságban. Mint emlékezetes, és így tovább, és így tovább. És megkeresték az MTA-t, hogy különböző dolgok. Sárégy Zoltán azért legjobb barátom volt. 50. születésnapomra készült emlékkönyvbe, amit a Honpól állított össze, írta azt még 2007-ben, hogy én állami pénzen gyűlölködöm. Utána még sokszor találkoztunk. Én nem tudnék beszélgetni objektíven erről a történetről, mert habár bár Sárhegyi Zoltán már nem a barátom, olyan barátom volt, akivel kapcsolatos témákat, illetően morális értelemben összeférhetetlen vagyok. És ezt a morális értelemben vett összeférhetetlenséget ma többször élem meg. Megélem Karácsony Gergely kapcsán, a Winter Montel Zsolt kapcsán minden szerződéses partneremmel, pró és kontra, és a szerződéses partnereimen kívül is szinte mindenkivel. Egyre nagyobb mértékben érzem magamat összeférhetetlennek mindennel, saját magammal. Keresem a megoldást, Bámos Sándor több jó indulatot és több segítséget várok el öntől. De alapvetően egy dolgot várok el öntől, hogy értse azt a helyzetet, amihez hozzászól. Hiszen a legnagyobb problémám az, hogy nem érti. Illetőleg, hogy érti, de nem azt, amit én szeretnék Önnel megosztani, amihez persze joga van. Csak a műsorom szempontjából beleértve a saját személyemet. Nemcsak, hogy kontraproduktív, de kifejezetten káros. Hát ennyi. 061 489 099 és -1161. Az elkövetkezendő két beszélgetés interaktív lesz, de részint a 18. kerülettel és részint a 4. kerület, illetve a fővárossal lesz kapcsolatos. Azok a gondolatok, amelyek itt az első órában elhangzottak, azzal a kapcsolatban legközelebb holnap fogunk tudni beszélgetni 7 és 8 óra között. 061-489-0999 és 0630 másodszor. Azt írja, a xy aki férfi, nem létezik-e, hogy az Orbán-Trump találkozó, az egy fizetett hirdetés volt. Ez jó pofa, de a műsor szempontjából nem jó vicc. 061489, 0999 és 063677161. Senki többet? Akkor egyetlen egy telefont várok, és nem hallgatótól, akit én minden nap hallok itt a rádióban, Barga Gézától, Horváth Péterig. Egyetlen egy hallgatót szeretnék megkérdezni arról, hogy amit én itt egyébként elmondtam, azt nagyjából ő értette, vagy teljesen elment a filem mellett. Fölösleges kérdés, de néha foglalkoztatnak fölösleges kérdések. De nem muszáj telefonálni, ha ismét csalódott leszek. küldhetnek e-mailt vagy SMS-t, de azok már ismerősök lesznek. Persze nem jó szituáció, amikor az árbockosárban lévő matróz azt kérdezi, hogy érthető-e, miközben neki nem érthetőnek kell lennie, hanem. Tehát nem a, a felől kell érdeklődni, hogy érthető -e, hanem úgy jól jelente. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, boszkozalt vagyok. Én kinek számítom? De válaszoljon jól. Jó reggelt! Jó reggelt, sajnos nem egészen értem. És mit nem érted benne? Mondom, mit nem érted benne? Uh, például, a, hogy hogy jött össze tényleg a, a, a három méteres, ki a másikról. A három, uh, a három méteres mi? A, amikor azt mondta, hogy ott vannak három méterre egymástól a, a, a, a várjával, és is, is, is tökéletesen nem tudja, hogy mit gondolhat a másik. És hogy ez a, ez a magánéleti ö, dolog, hogy, hogy jött össze az élettel aztán, valahol ott a fonalat. Akkor nagyon jó, mert akkor mindent pontosan értett, de valahol szakadás van a vezetékben, de akkor mindent értett. Tehát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mi... Tehát akkor jól mondtam el. Köszönöm szépen. Nem azt mondtam, hogy ő hülye, hogy nem értette, hanem, hanem az, amit én el akartam mondani, azt én pontosan érzékeltettem, az illető számára mégsem volt érthető.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 Alendőlon életműdíja miatt van botránykámban. védekezése kényszerült a fesztivál művészeti igazgatója, miután egy interneten megjelent petícióban azt kérték a szervezőktől, hogy ne tüntessék ki a rasszista, homofób és nőgyűlölő álendolont tiszteletbeli aranypálmával. A fesztivál igazgató szerint külön kell választani a francia világsztár munkásságát a véleményétől. A tervek szerint a 83 éves francia filmszínészt, aki korábban elismerte, hogy megütött nőket, illetve a homoszexualitás természetellenesnek tartja, vasárnap tüntetik ki ünnepélyes keretek között. A 72. seregszemle hivatalos plakátján is eredetileg a fiatal Ellen szerepelt volna, de Agnes Varda márciusban bekövetkezett halála után végül a filmrendezőnő került rá. Felfüggesztették a közösségi portálok a Sri Lankán, miután muszlim ellenes lázadások törtek ki több városban. Válaszul a husvét vasárnap templomok és szállodák ellen elkövetett terrorcselekményekre, írja az MT. A Facebook, az Instagram és a WhatsApp sem elérhető a térségben. A Szigetországban április 21-e óta feszült a helyzet, amikor 258 ember halt meg a három templom és három szálloda ellen elkövetett pokolgépes merényletekben. A Bihar nagybajomi jó tőgy szerkezetű lett, az ország legszebb tehene. A jószág egy Holstein fríz, aki már 40 ezer liter tejet adott, 2019 legszebb tehenének megválasztása volt egyébként, a 26. Alföldi állattenyésztési és Napok napok hanem leglátványosabb mozzanata. A cím nem jött rosszul gazdája, a Bihar Nagybajomi Dózsa Agrár Zrt. színeiben megjelenő Madar László szarvasmarhágazat vezető szempontjából sem, aki pénzjutalmat és több díjnyertes bika örökítő anyagát nyert el göndörnek köszönhetően. Lehet? A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Um, régóta politikus volt országgyűlési képviselő és maga a kampány, amelyről Magyarországon azt mondják, bár lehet, hogy ez máshol is így van, de én itt élek, hogy valójában óvattal kell bánni, vagy csínyán kell bánni a szóval, mert Magyarországon mindig kampány van. Mennyire válik értelmetlen beszéddé a beszéd kampány idejében, egyszerűen abból adódóan, hogy a kampány logika ezt kívánja meg? Hát olyannyira, hogy olyannyira, hogy tudok kiváló szereplőket mondani, akik amikor előjönnek valami pintli ügygyel, ami, ami egyébként nincs is igazuk, és rögtön szaladgálnak mindenféle médiumokhoz, és aztán amikor az ember megkérdezi tőlük, hogy ugyan miért nem szóltak, amire ezt akkor sem lesült le, azt válaszolják, hát értsem meg, hogy kampány van, és neki nem az ügyet kell megoldani, okay, hanem átadóvá kell magát. Itt álljunk meg egy pillanatra. Azt kérdezem Öntől, anélkül, hogy konkrét személyeket, vagy konkrét ügyeket mondana bár megteheti. Az, hogy ők így járnak el az egyébként a szó köznapi értelmében az ő malmukra hozza, vagy hajtja a vizet? Tehát az, hogy nem önt hívja fel, hanem a médiát keresik meg, és ott mondják el, ezzel az ő bekerülésük a politikába, vagy ott maradásuk nagyobb mértékben valószínűsíthető, hogy megmarad, mintha egyébként nem így viselkednének? Egyrészt azért nem akarok nevet mondani, mert... Pont ebből a, a bolond kerékvágásból próbálnék kilépni, és legalábbis ö, a magam hite ö, és erkölcsi nézetei szerint egyfajta iránymutatást adni az ellenfeleimnek is. Másrészt meg én azt gondolom, hogy ezzel, ezzel abban a hamis cselekvési érzetben tartják magukat, hogy ők egyébként csináltak valamit a saját ö, gondolataik, a saját eszmerendszerük érvényerőjuttatása vagy megismertetése érdekében ezt egy jó eszköznek tartottak, és úgy gondolják, hogy azonnal már nem kelt fel hiába, hogyha erre rá tudták irányítani a figyelmet. Még akkor is egyébként, hogyha ez nyilvánvalóan nem arról szól, hogy, hogy az ügyet megoldják, hanem arra, hogy saját magukra fölhívják a figyelmet. Jó, mondják, hogy a, hadd osszam de... meg a személyes de... problémát. És, és, még... <coughs> és még kettő gondolat, nagyon rövid gondolatra, Persze ez nem fog túlságosan, ez nem fog túlságosan sokat érni, ugyanis. Én azt tettem észre, hogy ezek egyébként a saját buborékon belüli üzenetek, tehát olyan üzeneteket emelnek föl, amivel a saját táboruk előtt próbálják bizonyítani azt, hogy egyébként ők valóban cselekvően tesznek azokért az eszmékért, amiket a saját táboruk fontosnak tart. De a táboron kívül, tehát a buborékon kívül ennek semmilyen hatása nincs, vagy akár még kontra kontraproduktív is tud lenni, mert, mert esetleg az a szereplő az magára húzza egy sokkal nagyobb tábornak, egy sokkal nagyobb buborékban élő embertömegnek a nem azzal, ugye ahogy ezt mondjuk ilyen módon kezelte. De nem is az a lényeg, mert jelen helyzetben a politikai jelenzék nem abban a helyzetben van, hogy a választást meg tudja nyerni bármilyen mé méretrendszer szerint is, hanem a saját versengésükben Jó, ezt nem, tudjuk, ezt, ezt nem tudjuk, mert azt valószínűsítik, hogy ami az uniós választásokat illeti abban hasonló eredmény születhet, mint amilyen az országgyűlési választásokon született tavaly áprilisban, de hogy a helyhatósági választások hogy alakulnak, abban azért nehéz ma megnyilvánulni, mert ott olyan összefogások alakulnak sorra, amilyen összefogás egyébként sem áprilisban, sem pedig most májusban nem jön létre. De ez csak arra fölmondom, amit ön mondott, de visszatérve a múlt heti beszélgetésünkre, ugye ott Karácsony Gergely nagyon sok okosságot és nagyon sok, úgy mondjam, csacskaságot tűnt beszélni a 18. keletben. Én azonban azt kérdeztem öntől, hogy önök találkoztak-e, és most ugye itt, ha pontos akarnék lenni, akkor annak a múlt heti beszélgetésnek egy kivágata ki hogy szerepeljen, de itt van ön, tehát hogyha rosszul interpretálom, akkor mm. eh, majd ki fog javítani, azt mondta, hogy egyáltalán nem következett be, legfeljebb ennek volt valami plusz indulati töltete. Ugyanakkor eh, ön nem tudom, hogy akkor tisztában volt-e azzal, amikor ezt a mondatot mondta, hogy ön akkor már egy tiltás alatt volt, hiszen május 4-én a Budapesti Fidesz kiadott egy közleményt, ami valószínűleg eljutott önhöz is, azzal együtt, hogy ez a múlt beszélgetésünkben nem szerepelt. Hát én nem tudom, lehet, hogy a Budapesti Fidesz kiadott egy közleményt, viszont az autonóm embernek Na, na pontosan erről van szó. Tudja, itt kezdődik az, ami az embert azért nem kismértékben megzavarja, mert én természetesen, na ne, azért is működünk szerintem együtt, ön velem, én önnel ebben a sorrendben, mert autonóm embereknek gondoljuk magunkat, és autonóm embereknek gondoljuk a hallgatóinkat, épp úgy, mint a 18. kerületi lakosokat, de a politika logikájában ez nem pontosan kell, hogy így legyen, és én nyilvánvalóan jót akarok önnek, jót akarok a 18. kerületieknek, önnek nem mint fideszes polgármesternek, hanem polgármesternek, és a népnek pedig nem annak függvényében, hogy éppen melyik pártra szavaz, mert aki ennek a logikának a mentén él, az hülye. De ezzel együtt május 4-én a Fidesz közleménye, a budapesti Fidesz közleménye így szól, a fidesz KDMP budapesti polgármesterei nem fogadják Karácsony Gergelyt. És aztán ez részletezve van, az, ugye minden jogszabály annyit ér, mint amennyi a szankciója, és nyilván hogy ez egy közlemény, és nem pedig egy jogszabály, hogy mindez, ez, tehát hogy ez a közlemény nem fogad meg szankciót azzal kapcsolatban, hogy mi következik be azzal, aki ennek dacára képes fogadni Karácsony Gergelyt, e, azt nem tartalmazza, de az a helyzet, hogy tudtommal, ilyen szituáció nem is jött létre. Ugyanakkor de, miközben de, én De, mind... de, de, de, de, de, de bocsánat, hát proforma. Ugye, hogyha azt a sót azt azt ugye nem múlt hét szerdára, hanem múlt hét kedre tervezték, ami, ha jól emlékszem, akkor május most az 8, május 7, vagy május 6-ra, vagy május 7-re tervezték. Ha május 6-ra, vagy május 7-re tervezték ezt a sót, hogy ide kijönnek és velem szeretne Karácsony Gergely találkozni, akkor szerintem ö, mivel gyakorló polgármester ő is, de ha ő ezt nem tudja, ö, én azt gondolom, hogy legalább a titkássága azzal tisztában van, hogy egy polgármesterrel megbeszélést szervez, akkor aztán kettő nappal előtte küldi el. Ö, mert ugye mégsem mondjuk, Jó, csak ennek a logot, önön, az, szó, az alapján, akár azt is mondhatnám, ha él lennék Karácsony elhagyít. Ebben önnek igaza van, de, de, de úgyse találkozhat velem az Ugi, hiszen el van tiltva tőlem. Hát, de hát, hogy ha hogy, hogy, hogy ő kijött ide, május 6-án vagy 7-én, akkor nem május 4-én kellett volna velem fölvenni a kapcsolatot, hogy ugyan, ugyan kedves Ugi polgármester úr, beszéljünk már a kerület ügyeiről, hogyha egyszer vagy de, úgy, ez, az, ez, ez, ez, Tehát ez, ez akkor ezzel sem, ez ez, ez sem vitatkozom, csak jönni. azt értse meg, hogyha ezeket a vasakat elkezdem ütni a karácsonyjal kapcsolatban, azt, egy másik vasat pedig önnel kapcsolatban, akkor. Ez. Eljuthatok egy olyan helyzethez, ami egyikőjüknél se következett be, de egy harmadik szereplőnél, még van egy pár szereplő, hogy az emberek találgathatnak. Mondta nekem, hogy hát azt a vasat, amit én ütök, azt üthetem még, de ha én nem akarom azt, hogy őt kirúgják az állásából, akkor szerinte ebből csak ezt hagyjuk abba. Így aztán, de, nem, de egyetlen nem mondta azt, hogy én ezt hagyjam abba, és arról se volt szó, hogy ez így értelmetlen ebben a formában. És én aztán nem azért hagytam egyszerűen abba, mert nem akartam, hogy az illetőt kirúgják, az állásából, hanem azért is, mert abban a mértékben az már kontraproduktív. Csak azt akarom önnek mondani, hogy ha egyszerű közszolgálati módon dolgoznék együtt mindazokkal, akikkel szerződéses kapcsolaton van, akkor objektív, szubjektív okokból kampányidőszakban másodpercek alatt juthatnánk el abba a szituációba, hogy ők engem valamiért, én pedig őket az, arra kérném, hogy átmenetleg vagy tartósan szüneteljük az együttműködést. A kampány logikából adódóan, és ez mégis egy lehet, abszurdom. Lehetséges, lehetséges. egyébként, hogy a, a, ez benne van a kampány logikában, de pontosan e, Karácsony Gergő és a köztem létre nem jött találkozó esetében, ez e, szerintem irreleváns, mert hogyha ő találkozni akar volna vele én akkor a negyedikei ö, á, állítólagos, ö, ö, vagy nyilvánvalóan megjelent ez a Fidesz ö, ö, budapesti Szervezet által kiadott ö, közlemény, az bőven késő ahhoz. Tehát, ne, ne, de azt csinálok, hogy ebben ne, ne, ne, ne, nem vitatkozom önnel, de, hetette, akkor hetette, akkor de az a kérdés, kellett, hogy nagyon süketek párbeszéde ez, mert azt kérdezem öntől, hogy ön egyébként hallotta-e a karácsony Gergelyel folytatott beszélgetésnek azt a részét, amiben ezt felidéztem neki. Ö, nem, nem, nem, nem. Én, nekem a második azon a napon, vagy amikor volt nekem valami programom volt. -e. Jó, hát a karácsony nem ágyat. könnyű, mert ő most már egyáltalán nem a szokásos napokon van, mert jóformán elérhetetlen, de minden esetre ezt kérdeztem tőle, és, és így aztán én ugye nem közvetítek senkisek között, uh, senkisek között, ez így értelmetlen, mm. uh, de maradj, vegyünk egy másik dolgot. Ugye, hogyan, le, hogyan vált kampány témává a patkány dolog, ugye az, hogy patkány helyzet van, szerintem az tökéletesen értelmetlen, nincs patkány helyzet, mint hogy időjárási helyzet sincs, van jó idő, meg van rossz idő, meg van vihar. Ugye az, ugye? hogy sok-e a patkány, vagy kevés, az, hogy megfelelően írtják-e a patkányt, vagy sem, az itt most kampányidőszakban politikai kérdésévált. vált. Aki azt mondja, hogy sok a patkány, és nem megfelelő az írtás, az ellenzéki, aki pedig azt mondja, hogy nem sok a patkány, vagy lehet, hogy valamivel több, de megfelelő az írtás, az kormánypárti. Én azt gondolom, hogy ez abszurd. Különös tekintetel arra, ég, ég, ég, amikor ég... tegnap ugye egy történet kapcsán zuglóban egy olyan óvodáról írtak, ahova azért kellett elküldeni patkányírtót, imárom másodszor, mert az első patkányírtó az meglehetősen primitív módon gondolta megoldani, ő volt egyébként az, aki általázos felhatalmazást nyert a szerződés alapján, hogy a második patkányírtás mennyire volt hatékony, azt nem lehet tudni, hiszen ennek van egy átfutási ideje, de egyikünk se szeretné a gyerekét olyan óvodában tudni, ahol patkány van, de most abból adódóan, hogy ott van patkány, másodpercek alatt el tudnánk o hogy azokat az üregeket, ahova, amelyek ott voltak és léteztek, és azokat a patkányokat valójában az ellenzék hozta létre, annak érdekében, hogy hangulatot tudjon kelteni. <gül> és akkor meg, megfognám a fejemet, és azt mondnám, hogy Jézus Mária nem az együttműködést hagyom abban, hanem kifutok az országból. E, ugye én, én azt tudom mondani, hogy nyilván ezek olyan topikok, amiket azért hoznak fel, mert ezekre a, a szélesebb tömegek megpróbálnak ráugrani. Ezek, e, ezek gyakorlatilag a fake news-nak a határán lévő ügyek, amiknek a mentén próbálnak ö, valami meglévő pici kis valóságtartalomra fölfűzni egy konkrét történetet. Én, én tudok két konkrét történetet mondani ezzel a kapcsolatban. Abban az önkormányzati körzetben, ahol én hosszú időn keresztül önkormányzati képviselő voltam, 2002-től 2010-ig egy egyéni önkormányzati képviselő, a 18. kerületben a főplébáné, a kertvárosi körzete. Ott volt ö, három, két vagy három utca, viszonylag lejtős utcakat, abban az ő az, folyamatosan patkányok voltak. És ugye a, ez nem a. a csak a, a politikai diskurzus más jellegét mutatja azt, hogy akkor ugye ezt megpróbálta az ember, nem, nem az újságban írta le folyamatosan, hogy azért van sok patkány, mert egyébként a, a, a Demszki Gábor nem jön ki patkány ruhában, bemászni a csatornába és megoldani a problémát, hanem egyszerűen olyan helyzet alakult ki, olyan, ö, olyan helyek voltak, ahova egyszerűen a, a csalédkeket nem lehetett vetenni, valamilyen okból kifolyólag nem tudták rendesen kiirtani és hosszú időn keresztül nem oldódott meg ez a kérdés, majd 2011-ben megoldódott, de nem azért oldódott meg, mert mert főpolgármesterváltás volt, hanem azért, mert egy új hatóanyagú szert sikerült megtalálni, amire robban, jobban rákaptak az ott élő rákcsálók abban a, abban a helyzet, és onnantól kezdve onnan eltűnt a patkány. Most, azt lehet mondani, hogy ez a patkányhelyzet, ez most Budapesten is gyakorlatilag erről szól. Volt a 60-as évekig egyfajta rendkívül kritikus helyzet Budapesten, aztán a 60-as években egy német importból megszerzett rendszeren keresztül, és ugye nem csak magát az írtást, hanem komoly folyamatokat, visszaellenőrzést, hogy a populációknak a folyamatos figyelésén keresztül sikerült néhány éven belül, fél évtized volt nagyságrendileg, Jelentősen visszaszorítani. Most uh, újra uh, úgy tűnik, hogy bizonyos helyeken felütött a fejét, mert uh, bizonyos helyeken bizonyos uh, írtószerekkel szemben rezisztensé váltak. Tehát valami más típusú kell. Hát, hogy a rezisztensek kiváltak, a... vagy másokból ezt nem tudni? Hirtelen hát, hirtelen mitől ez, váltak volna rezisztensé? Bocsánat, ezt nem, ezt nem én mondtam, hanem, hanem valamelyik reggel ezt talán meséltem a a, a, az infórádion volt egy beszélgetés talán a Báborna Bio vezetőjével, és ő mesélte nagyon korrektül el, hogy, hogy a, a, a, pat, a patkányítás mechanizmusa, és hogy miért változik a populációszám, mi a helyzet Budapesten. Én, a, az ő véleményére adok, és azt ismétlemújt abban a rádió reggel hallottam, tehát én nem gondolom Jó, magam... Csak a... idéznék egy SMS-ből, nem mondanám, hogy kiküldte, azt írta XY, hogy a polgármesterek is jelezhették a budapesti Fidesznek, hogy nem kívánnak karácsonyal találkozni, azaz ez egy következmény volt, és nem pedig direktíva. Jelezhették, lehet, hogy jelezhették, de, de mondom, tehát nekem nem volt hogy mondjam, a kérdés, nem került előtérbe. Mert, értem, hogy, értem, értem, értem, értem. Én csak most az, egy részletet e, e, szerettem volna ezt a, elmondani. Az, de... a hallgatók azt gondolják, hogy ha az, bocsánat, ha azt gondolják a hallgatók, hogy nekem polgármesterként, miközben látom, hogy mondjuk bizonyos liberális szereplők, meg zöldpárti szereplők, Főpolgármester Aspiránisként elkezdenek kampányolni a városban, azon töröm a fejemet, hogy egyébként hozzám mikor fog érkezni egy felkérés, hogy ügyekre velük beszélgetni, menjek, sétáljak a városban velük együtt, vagy a kerületben néhány lépést, és akkor mutassuk egymást magunkat a városban akkor nagyon vannak tévedve, tehát nekem tetszett De erről egyáltalán nem volt szó, tehát most aztán arról végképpen ne beszéljünk, ami szóba se került. Visszatérve a patkányokra, hogy azok most rezisztensebbek lettek-e vagy sem, nem tudom. Én minden esetre abban a Budapest rádióban, amelyhez most már remény se fűzök, azt szeretném, hogyha valamilyen rákcsáló vagy károkozó valahol nagyobb mennyiségben tűnik föl, mint korábban volt, akkor azt két héten belül a fővárosi nem politikai kérdésként kezelni, és abban az esetben, hogyha én ellenállok, akkor, abba, akkor engem azért vessenek ki, mert nem vagyok hajlandó annak a logikának megfelelően gondolkodni és cselekedni, ami egyébként ma ebben a fővárosban egyébként általam többnyire tisztelt emberek között működik, miközben ebben a kampányidőszakban nem kicsit megbolondulnak, én pedig erre próbálom felhívni a szíves figyelmüket. Tehát azért ez, ezt Totális abszurdum, és az a helyzet tudja, hogy ez nem egy kampányidőszakra vonatkozik nálam, ezek a megjegyzések nem érnek véget az októberi önkormányzati választásoknál, hanem megmaradnak továbbra is, és egész egyszerűen az a politikai logika, amely fölébe kerekedik a szakmai logikának, vagy legalábbis sok szempontból fölébe abban én egyre tehetetlennek. Egyre tehetetlenebbnek érzem magam, hozzátéve, hogy az index vezető anyaga most éppen az, hogy a kecskeméti, a Mercedes kecskeméti gyárát vajon nem azért pontosan kell ezt idézni, mindjárt mondom, felfüggesztették a Mercedes kecskeméti gyárépítését ami egyébként nyugodtan lehetne első hír, de ma Magyarországon a felfüggesztették a Mercedes-Kecskeméti gyárépítését annak a logikájába illeszkedik, hogy mennyire elhibázott az a logika ahogy egyébként az iparpolitikáját, vagy egyáltalán a gazdasági politikáját ma a magyarországi vezetés végzi, hiszen összeszerelő üzemét teszi Magyarországot, amely ugyan átmenetleg gazdagítja ezt az országot, de abban a pillanatban, hogy dekonjunktúra van, olyan piaci folyamatoknak teszi ki, ami, hogyha egyébként ez az ország nem lenne összeszerelő üzem, akkor nem lenne így, és még csak ez is beleférne, de egyel tovább már úgy megy, hogy elkezd, ez most nem az indexre vonatkozik, hanem egy ilyen egy ilyen ellenzéki logikára, hogy mikor lesz már végre dekonjunktúra, hogy akkor végre megbukik a Fidesz, mert amit mi nem tudtunk elintézni, azt majd elintézi a dekonjunktúra. Ha ez hozzá akar szólni, ám, tegye, ám én a harmadik hírjel jöttem volna elő, ezt 5 29-kor tette közzé az Index. A Budapest Airport tovább folytatja ablakszigetelési programját a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér közelében élő lakosság zajterhelésének csökkentése érdekében. Az újra meghirdetett ablakszigetelési akció az úgynevezett zajgátló védővezetben található ingatlanok lakait érinti, írja az airportált, tehát az index nagyon helyesen megnevezzi az Airportát, bár máskor is ezt tenni. És miközben ez így van, én azt kérdezem öntől, hogy arra kértem, hogy ne az ellenzéki sajtó dominálja a beszélgetésünket, hogy ön ezt nem tudta mondván, hogy én azt kértem öntől, hogy mindenféle háttéranyagokat küldjön el, tehát ő nem tudta, hogy az Airportálon ez meg fog jelenni? Én nem tudtam, hogy ez most meg fog jelenni. Azt tudom, vagy azt tudtam, hogy a, ezen a, a repülőgépipari megbeszélésen vagy tanácsülésen felvetődött az, hogy egyik elemként megvizsgálja azt a, a Budapest Elport, hogy ezt mikor tudja bevezetni. Nekem nem jelezték, hogy ezt nem sokára be fogják vezetni, és újra fogják a nyártól indítani. Bár megjegyzem ezt egyébként abban a, abban a helyzetben, hogy ez ugye itt van egy szűkítő körülmény, és emiatt ennek azért a hatását, hogy mondjam, kellőképpen óvatosan kezdeljük, mert ugye az ajgátló védőövezet például azokra a területekre már nem vonatkozik, mint például az új hegyi lakótelep, vagy ha most itt többször előkerült már Zugló, ahol a Zuglóban is vannak problémák a társasházi területeken, ugye azok már az ajgátló védőövezet területén kívül esnek, tehát ott már ezt nem lehet igénybe venni, viszont amelyik terület az ajgárló védővezeten belül van, azok az ember kertvárosi területrészek. Na most a kertvárosban élő emberek jelentős része számára a nyári időszakban, akik mondjuk nem csinálták meg még a, a, a nyilvánzáró szigetelésüket, illetve a. a, a ehhez kapcsolódó munkát még nem végezték el a házon, azok most a nyári időszakban ettől sokkal boldogabbak nem lesznek, mert azért vettek kertesházi lakást, hogy a teraszon töltsék az idejüket, a kertben töltsék az idejüket, és hogy fűnyírás közben ne a hajtóműveknek a vajstrom számát olvassák, majd a kertből miközben éppen a paradicsomot egyelik. Hanem, hanem azért, hogy ott normális életet tudjanak majd a, a napokban élni. Tehát ugye ezzel az a probléma, hogy, hogy akkor ez jelentős segítség lenne lehetne, amit az reportál bejelentett most az airportra hivatkozva, hogyha ez mondjuk az újhagyi lakótelepen, mondjuk a Zóna utca környékén mondjuk olyan területeken, ahol nem kertes állás ingatlanok vannak, és még egyébként nem estek ebbe a programba, bele megcsinálták. Egyébként az idő Védővezetőn belül legalábbis a 18. kerületben lakók esetében már, már, már egy ő évtizede elindult ez a program, és szinte minden érintett, aki jogosult volt erre, az ezt már igénybe vette. Vala, vala, okay, Valamiért nem működik egyébként az rportál.hu, tehát hogyha az ember rámegy a Facebook oldalára ott is, hogyha a vonatkozó oldalt meg akarja nyitni, az nem sikerült. de amit írnak, ez 20 órája volt, Budapest Airport szomszédjai jelentkezettek az ablakszigetelési programban a reptérkő, a zajgátló védővezetbe első ingatlanok lakó- és pihenőhelyiségeinek nyilázáróira olyan 6 négyzetméter vastagságú plusz üvegtáblát helyeznek föl, ami akár 10-12 decibellel csökkentheti a külső zajokat. Airport.hu újra meghirdette ablakszigetelési programját a Budapest Airport, de ha az ember erre rákattint, akkor azt írja, hogy hiba az adatbázis kapcsolat létrehozása során. Lehetséges. Elcsögyes. Nem tudom, tehát én, én, én általán én ígérem, hogy uh, akár holnap utára, vagy bármi utána nézek ennek, és pontosan mert, ez jó mondást, akár tudunk, uh, beszélni, hogyha ez, ez pontos lehet. Inkább azt kérdezném az Öntől, hát, hogy jó, nem holnap lesz uh, közgyűlés. Így van, testületülés. A testületülés. Uh, nem mondanám, hogy sok program van, mert általában mindig ennyi program szokott lenni, most 34 van. Mi az, ami mert ugye vannak olyan önkormányzatok, ahová előszeretettel megy el az ellenzéki sajtó, mert parkolás, vagy érdekes módon, hogy amikor volt a, a, az önfogadóóráj, ott is felmerült egy bizonyos körzetet illetően a fizetőparkolás, de kiderült, hogy hát nincs fizetőparkolás, amit létrehoznak, az egy P plusz parkoló lesz. Igen. van, így A e, hát, Következő helyzetet a következő önkormányzati ciklusban, a, a, a teljes parkolás szervezést újra kell gondolni a 18. kerületben. ez nem azt jelenti hogy egyébként, hogy fizető parkoló zónákat kell létrehozni, hanem sokkal inkább az kell a fővárossal együttműködve megnézni, hogy, hogy bizonyos csomópontok mentén hogyan lehet P plusz R parkolókat kialakítani, ugyanis vannak olyan területrészek a kerületben, ahol ugyan nincsen nálunk metróvégállomás, vagy metróállomás sem nagyon, de mégis olyan jó átszállási kapcsolatot biztosít az onnan induló busz vagy járat a belváros irányába, hogy a környéken lakóknak a parkolási lehetőségét, akik egyébként távolabbról érkeznek és ott szállnak át közösségi közlekedésre elveszítődik. Tehát ezekre nyilván egy hosszabb előzetes tanulmány közlekedési, közlekedésmérnökünk szakértő bevonásával végzett ö, ö, előzetes munka után kell valamiféle választ találnunk, akár 20 akár bármilyen más parkolóhelyek kialakítása tekintetében, mert ezek azért egy-két helyen már felbukkannak nálunk a 18. kerületben is. Mondom azért nincs nálunk ilyen, mert hogy ö, mert egy olyan végállomás, vagy a metróállomás nincs a körzetben, ami, ami ezt, ezt alapvetően, alapvetően igényelni. Ahol egyébként ez fölmerült, ez a Pesztentinrei Városközpont, ahol egy vasútállomás van, ahol a kerületi önkormányzat most a vasútállomás területén egy viszonylag jelentős átalakítást próbál kezdeményezni és indítani a, a Mával, illetve a BKK-val együttműködő, szeretnénk egy, egy normál parkolót és egy P parkolót kialakítani. Szeretnénk a, a Pekszentinei városrészben élőket rászoktatni arra, hogy az ütemesen közlekedő vonattal próbálják a belvárost elérni, és ilyen módon egy picit a, a, az utaknak az utaknak Van-e bármi, ami a holnapi közgyűlés programjából előtte érdemes megemlíteni? Vagy majd várjuk meg a Zömmel beszámolók lesznek, tehát a, ami májusi testületi ülés alapes ezen ugye részben a, a rendőrkapitányság katasztrófa védelem, népegészségi és tiszti orvosi szolgálat beszámolójával telékel, ugye ez egy viszonylag általános napi rendi keret, ilyenkor szokott az árszámadás előkerülni, részben technikai átcsoportosításokkal a költségvetésben, költségvetés és magyarul, akkor de, ez Tehát olyan, olyan, olyan nagyon komoly, amelyik, uh, amelyik nagyon nagy, és hát nyilván néhány vezetőnek a, a pályázata mindezmények uh, mindezetői okay, bevárom. De hát hogy milyen jó, hogy az ember ír önnek, hogy legközelebb, mikor leszünk, vagy hogy küldjön hátére anyagot, mert ha nem írok, akkor ki tudja, hogyan. A Wintermantel is úgy kerül most ide, hogy kide, hogy holnap nem lenne alkalmas egy interjú elkészítésére, tehát ez nem fontoskodás a részemről. Köszönöm szépen az együttműködést, hallásra. Önök Ugi Attilát hallották a 18. kerület polgármesterünk. A műsort a 18. kellett önkormányzat támogatta. Rekamé, Rekamí, reklám következik. Ne felejtsék, hogy a civil rádió számít a személyi adójuk egy százalékára. Köszönöm. <síns> ez reklám volt. Le, leszedett belőle. csald belőle egy percet. Nullahat egy és Aztán hívom Winterman és elsoltott Nullahat egy és I've had enough of reading things by you 7 és 8 között ismét lesz egy óránk arra, hogy beszélgessünk. Én azt fogom folytatni, amit ma elkezdtem. Ha van hozzá kedvük, akkor csatlakozzanak hozzá a telefonjaikkal. az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggeltet! Látja, milyen jó, hogy az ember itt telefonálgat, mert ha nem telefonálgat, sose tudtam volna meg, hogy csütörtökön nem érre. Igen, igen, igen, igen, igen. Úgy, és elnézést kérek itt hogy nem én voltam a proaktív ebben a kérdésben, de szerencsére jól alakult. Hogy... Azt írja az újság, hogy az Újpesti Önkormányzati Rendészetet vezényelték ki az ukránok betelepítése ellen tiltakozókkal szemben. Ön erről mit tud? Én erre azt tudom mondani, amit egyszer már talán más ügyen kapcsolatban javasoltam, ha valahol olvas valamit, szerintem előre, élő adás előtt lehet megkérdezni, hogy a, a hülyeség hanyadik fokán állunk, mert ez a tízes kategóriában a tízes. De ez nem az az újpesti hírmondó? Hát én nem tudom, hogy melyik, vagy az alfa hír, vagy bármelyik. Ez szársa, alfa hír, de hát, nem, nem Jó, keresi hát rosszfély. Jó, szerintem menjünk is tovább. Tehát hogy mondjam, idiótaságokkal, hazugságokkal nem érdemes foglalkozni jó, csak az ember nem tudhatja, hogy mi az idiótaság és mi a hazugság. Hát azért mondom, hogy előtt, hogy, hogy manapság bárki azt mondja magának, hogy ő hírforrás, vagy hírportál, kirak valamit, és onnantól kezdve azt ö, a legtöbbben átveszik, vagy, vagy fölteszik élő, most, most nem elnézést, nem kritikál, de azért, mert az alfaért leír valamit, az onnantól kezdve még ki mondja meg, hogy igaz, vagy nem igaz. Tehát, hogy... Igen, csak az a három hír, amit ön átküldött, ugye arról volt szó, hogy uh, biztosan hát, az önmagában kevés ahhoz, hogy az a rendelkezésre álló idő, amit a 444.2 stopperral mér. Hát ha ezen múlik, az... akkor én átküldöm az új meg az új testként, az új testként az összes és valamennyiről beszélgethetünk. De nem az, de épp ellenkezőleg, az, amit ön fontosnak tart. Nem, én, nem, hát például nagyon fontosnak tartom, amit, amit szintén javasoltam témának, hogy a két Korábban önkormányzati tulajdonban is fenntartásban lévő, most továbbra is önkormányzati tulajdonban, de az állam által működtetett iskolában biomasztakazánt építettünk be, tehát ilyen falpritékkal való tüzelés. A legszigorúbb EU normának megfelelők azon is, hogy ezzel mennyiben sikerült az energiafogyasztást, energiafogyasztás költségét itt csökkenteni. Vagyok a, itt, itt vagyok a hírrel. Gazdaságilag behozta a befektetés a négy évvel ezelőtti fejlesztési programjának során két újpesti iskola is takarékos kazánt kapott a téli fűtési szezonra. A modern kazán a 90%-os hatásokkal égetik el a tüzelőanyagot az energiatakarékosság és a környezetvédelmi egyébként, ezért kevesebb fával lehet elérni a megfelelő hőmérsékletet. Lehetséges, hogy a totális tájékozatosságomról teszek tanúbizonyságot, de képes vagyok irodalóórán összetéveszteni a háború és békét a Karamazov testvérekkel, már pedig azt azért csak súlyos vétek. Az iskoláknak a fenntartása, az most kinek a feladata? Most már teljes egészében állami feladat. Tehát akkor, amikor ilyet tesz Újpest, akkor azt miért teszi? A jövőért. Ezt én értem, de... Ez... Azért, mert egyébként ezek az épületek Újpesten vannak, ezeket az épületeket Uh, túlnyomó részt uh, újpesti pedagógusok uh, működnek, mármint hagyhatnám működheti, mert nem az kérdezek, Azt írja az oda. újság, hogy a négy évvel ezelőtti fejlesztési program magyarulén abból akkor jól sejtem, hogy ez a négy évvel ezelőtti fejlesztési program még akkor született, amikor az iskoláknak a fenntartása az más módon működött, és ennek következtében, meredben változás állt be, ahhoz újpest nem úgy viszonyult, hogy megszüntette, hanem végig Egyrészt benne van ez is, másrészt benne van az is, hogy ez egy folyamat volt, mert ugye először e, csak a, az oktatás így. szervezést vette át, az állam majd később átvette maguknak az épületeknek az üzemeltetését, de ebben is volt egy olyan átmeneti időszak, hogy ugyan az állam átvette és ő fizette, de hogy az önkor általában is Újpesten például így volt, az önkormányzat gazdasági intézményeket, a korábbi működtetését. Ez a fejlesztési program a ez mikor fut ki? Nem, mert, hogy mondjam, tehát, hogy ez, ez, ez egy nincs olyan probléma, nem ki, nincsen vége, ez egy folyamatos dolog, és amikor lehetőségünk van, akár pályázati pénzből, akár azért, mert valamilyen olyan saját lehetőség nyílik meg a költségvetési keretek miatt, akkor, akkor ezeket folytatni fogjuk. Mi azt valljuk, hogy ezek az épületek továbbra is itt vannak Újpest területén. Maga a uh -huh. tulajdon jog, az továbbra is ugye az önkormányzaté, még akkor is, hogyha ebben a működtetés most állami szinten, Végülik, mind az oktatásszervezés, mind pedig magát az épületüzemeltetést. Ebben újpesti gyermekek járnak, újpesti szülők gyermekei, mondom még egyszer. Ez a Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy azért, mert a kormányhivatal sem kezdtük el utálni azért, és az okmányirodát, és a, a személyigazolvány kiváltással foglalkozó kollégákat, akik korábban önkormányzati dolgozók voltak, és most a kormányhivatal dolgozói őket ugyanúgy szeretjük, ugyanúgy megbecsüljük. Tehát ők itt vannak, mi egység vagyunk. Az, hogy egyébként egy konkrét feladatot az államigazgatás berkein belül hogyan és miként látunk el, lát el úgymond az állami gépezet, az ebben a szempontban másodlagos. Ebben a proaktív az az önkormányzat, és nem arról van szó, hogy az iskolák jelzik, hogy valamilyen elégtelenségből adódóan jó lenne, hogyha ebben változtatnának, mert egyébként a fenntartó nem mutat nagy hajlandóságot. Hát ennek több dimenziója van, mert, mert az iskolai programok tekintetében, és akkor ugye a fejlesztésről beszélünk, akkor ott van egy direkt kapcsolat is, nagyon jó az együttműködés az iskolánkkal és magával az intézmény fenntartóval is, annak vezetőjével is. Az ilyen nagyobb problémánkat már csak a szolgálati út miatt is, tehát mivel a feladat és a felelősség az most az állami fenntartónál van, tehát az iskolai igazgatók feléjük jelzik, és a napi működést, a karbantartást, az általános üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat ők látják el. Az ilyen nagyobb beruházásokban, lát, például két héttel ezelőtt adtunk át az egyik iskolában egy tau program keretében, ahol nem csak ugye az állami fenntartó, nem csak az önkormányzat, nem csak az iskola vezetése, hanem egy sportszervezettel együttműködésben sikerült egy újabb, ez most éppen egy szabadtéri, udvari sportpályát, megépíteni és a, a, a srácok birtokába adni, de ugyanígy működött a két teremépítés is, tehát, hogy az önkormányzat adta az önrészt, de Egyesület szerezte meg hozzá a tau pályázati lehetőséget, az önkormányzat segített cégeket keresni, akik fölajánlották, ugye föltöltötték úgymond azt a tau alapot, amit az iskola udvarán, az egyiket ugye már át is adtuk és használják a Gyerkőtök a másik pedig éppen a talán ugye két harmad-három negyed állapotban van az építés. Tehát a szerkezet már kész, a készítettőszinte terjedek és a belső munkat. Érkezett egy e-mail, e asszírja tisztelt Vinterman Zsolt újpás polgármester az Árpád úton lévő polgárok háza esedékes felújítása során észerül lenne a szemben lévő. József Attila utca Szent Istvántér közötti passzást folytatni a József Attila és Árpád út között az újpesti piac és illetve a Szent Istvántér feltárását megközelítését, az Árpád útra Szerinte nagyon segíteni tisztel X, Y alaki férfi. Igen, köszönöm szépen természetesen ismert ez a terv. Tehát már a korábbi szabályozási tervben is uh, volt erről szó, megosztja egyébként uh, az újpesti uh, lakókat, főleg azokat, akik a környéken, és leginkább azokat, akik abban a házban laknak, ahol ennek a passzáznak az első üteme megvalósult. Egy másra persze uh, várjon mert ugye, hogy szavált ne csak közben valaki telefonáltat a passzásn folytatjuk. Jó reggelt halljak egymást! Jó napot kívánok itt, nap, Péter! Jó reggelt! A Tót Mónikától kaptam egy telefonhívást tegnap este. Értem, kedves Róna úr, ön most sikerült, én fiala János vagyok, ez igen. egy élő lebonyolítású műsor, megnézem, hogy itt van egy Tóth Mónika, pontosabban mondva valaki megnéz, és összehozom vele, mert kicsit meglepődtem, mert a hangi alapján megismertem, itt van, Aha. visszahívja ön Tóth Mónéka, jó? Mert jó, rendben, hívja, a vissza, Önök, életemben igen. először beszélhettem önnel, viszont hallásra. Minden jót, köszönöm szépen, viszont hallásra. Igen. Mik vannak hát... is, hogy kell vigyázni? <gül> Igen. Tehát a passzázsnál tartottunk, hogy megosztja az újpestéket, mondom főleg akik a helyben érintettek, mert hogy minden, minden ilyen, ami úgymond közterületként funkcionál, de csak egy magántelken keresztül megy át. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egyébként a belvárosban az árkádos házakat, hogy maga ez az átjáró egy komplett épületen keresztül megy a, a, a ár a két oldalán a passzásra nyílóan különböző üzletek és szolgáltatók vannak tehát azoknak a megközelítését és az utcáról a, a Szent István térre való átjutást segíti tehát akik ö, több útvonalon és rövidebb útvonalon próbálnak az Árpád útról megközelíteni a Szent István teret, a templomot, a városházát, vagy a piacot függ, attól függni, hogy melyik irányban mennek, azok számára ez egy üdvözítő megoldás, azok, akik egyébként abban a házban laknak, vagy a szomszédházban, ahol emiatt a forgalom is nagyobb, a zaj is nagyobb, a, használat, a különböző használatból eredő zavaró tényezők megjelennek, azok számára pedig ez probléma. Ezért szép egyébként a, a városvezetés, a várostervezés mert hogy ezeket a különböző érdekeket kell összehangolni. Azt kérdezem, hogy ki volt a szervező? Mátyás Balázs a szolgálata teljesítés közben tragikus balesetben elhúnyt fiatal rendőr emlékére adott jótékonysági koncertet Mága Zoltán és a szakcsilakatos Béla vendégfellépésével az Egek királyné a fő, fő plébánia templomban. Ez május 10-én hát volt. Az, az, az, a, a, a, a szülők, tehát ő, ő, ő, ő, ő, ők a szervezői ő, természetesen voltak nekik segítőik és a, a a most szombaton a Bánka Kristóf pályán megtartásra kerülő jótékonysági foci kupát is ők szervezik, természetesen az önkormányzat, a megyedi kevéti kapitányság, és még számos segítő és támogató közreműködésével, de ők nagyon-nagyon komoly és aktív szerepet vállalnak abban, hogy, hogy, hogy egyrészt a saját méltó emléket állítsanak, illetve létrehoztak egy alapítványt, és ez a jótékonysági koncert is, a foci is, és egyébként az ő saját személyes fölajánlásukból egy olyan alapítványt alapítottak, amely nehéz helyzetben vagy tragikus körülmények közé került, vagy esetleg elhunyt rendőrök, illetve ő családjaiknak a megsegítésére hoztak létre. Többek között abból a pénzből, amit, amit úgymond hát nem tudom, hogy mi a jó szól, nem is akarok rosszat használni, talán kártérítés, vagy kártalanítás, vagy, vagy nem tudom, milyen jogcímen kaptak a, a rendőrségtől, hogy el a teljesítés közben hunyt el e, a fiúk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy, e, azon túl, hogy ez nekik egy, gondolom egy személyes, személyes küldetés is, és a saját e, életük lel, lelkük megnyugtatása ennek a felfoghatatlan történetnek a feldolgozása miatt tesznek, de maga az, az hogy ezt hogyan fordítanak egy ilyen tragédiát, egy ilyen nemes ügyi át, az én azt gondolom, hogy mindannyiunknak példát és erőt kell, hogy adjon a különböző megpróbáltatások feldolgozásához elviselés. A jövő szombati családi napról, majd a jövő héten beszélünk, mondván, hogy másfél héttel előtt Persze, a rá rá az... Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én is nagyon szépen köszönöm szép napot mindenkinek. Önnek is. Önnek Wintermontel Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. 0614890999 és 063677161. Jó reggert. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! az reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Tehát, hogy fával sütjük az iskolát, ez a korszerű. Hogy oda állítják a párt, van egy sütő, aki berakja a párt a, a gazdámba, aztán utána ki, ha minden nap, akkor ez a, ez a jövőben. Várjon, ebben én nem vagyok ilyen biztos, mert maga a gép, ami előttem van, az nem egy kályha. Én fölívom Wintermantel Zsoltot, mert tartom. Egy kályha, egy korszerű gazdám, vannak ilyen fajta Igen, a igen. A kazánok, igen. De akkor is azt szeretném, egy fel, tehát egy ér, én, a egy. Én ezt értem, de egy másodperc türelmét kérem. Tudnom kéne fejből, de nem tudom. Egy másodperc türelem. Nem szeretnék abba. Ab, nem szeretném, hogyha reagálatlanul marad, ez egy másodperc. az én telefonomról, mert a, a, nem tudom a másik telefonról, most lehet, hogy mindjárt kiderül, hogy ez nem működik, és akkor nem, rosszat hívtam. Ö, ö, így más, elnézést, rossz számot hívok, akkor nem csoda, hogy nem veszik el. Ritkán szoktam ennyit bénázni, de szerintem most sikerült megoldanom. Igen, kicsön kis türelmét. Köszönöm, hogy várt. Köszönöm. Előfordul olyan, hogy nem veszik fel, mert ezt a számot nem is vagyok, akkor felírom a sajátomon. Mással beszél. Hát akkor nem fogok tudni segíteni másokkal. Hát mindegy, akkor most vagy jól értettem, vagy nem, hát majd kiderül lesz. Jól értette, csak, az, csak a, a kettőjük közötti párbeszédet nem fogom tudni lebonyolítani. Aha. Én csak azt gondoltam, hogy a előremutató, mutató fűtési technológia, egy minden kevesebb emberi e, humán erőforrás szükséges, mert ugye az egyre drágább a munkaerő. Hiába a korszerű maga Jó, a Jó, most kicsit és... várjál egy másodpercre. Kicsit bonyolult vagyok, de igyekszem nagyon szorgalmas lenni közben. Hát nem veszi föl. Jó, nem tudok akkor mit tenni. Tehát amit ön mondott, az helytálló, hogy az most hogyan viszonyul. Valaki szeretne öntől valamit kérdezni itt az iskola kazányával kapcsolatban. Visszahívhatom? Oké, okay. egy másodperc, akkor most már jobban állunk. -e kell. Már, csöng. Először is szeretném a hallgató türelmét megköszönni, mert, mert, mert ritkán kretén voltam, ami a telefonálást illeti, de most már hallják egymást. Ebből nem akartam szétrolozni a műsort. De nem, de ne, ezt a műsort nem is lehet. Figyelj, nem mind a ketten, de inkább a Wintermantel a fontos. Jó reggelt, Kápoztártól vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy jól értettem-e az előbbi interjú során, hogy a az iskolában a felújított fűtés, és a fa tüzelés. A kettő iskolában van ilyen, a szűcs iskolában és a bajza iskolában. És Jó, ezekben. Elég, a... Igen, igen. Igen, a ebben elég. a kettőben, ebben a kettőben, és hát nem a klasszikus fatüzés, hanem ez a fa. Ez öh, vagyis a igen. A fa aprítés, föl, föl dolgoz, tehát a, a, a kivágott vagy, vagy az ifjítások során keletkező fahulladék az a része, amelyik erre alkalmas, az egy technológiával aprításra, szárításra, amit tudom, hogy milyen módon kezelik, és akkor utána ezt egy speciális kazánban van. Van, el. Van egy klasszikus fűtő, aki belelapátolja, és Hát ez automatizált, tehát van egy tároló része, ahova a kocsival beöntik ezt az apritékot, és utána egy ilyen automatikus adagoló húzza be, és akkor egy ilyen számítógép ezért áll. Tehát egy ilyen nagyon komoly ezeket ja, ja, ja. Európai Unió szóval, támogatók. Hát nem, a nem, a, nem a klasszikus, nem a klasszikus, nem, nem, nem. nem, nem. Oké, okay, nagyon szépen köszönöm. Én is nem további szép kívánom, akkor egy férjét és sikerült tisztázni. 06148909999 és egy, Az előbb nagyon sokat izélgettem, tehát itt teljesen szerencsétlen, elnézést azért. Balfék voltam. Nem tematizálok. Bármilyen ügyben, amennyiben hívnak 9 óra, akkor tovább. Ha nem hívnak, akkor 9 óra 3-ig vagyok itt. Ha hívnak, akkor lehetek tovább is. Amit ma reggel 7 és 8 óra között elkezdtem, azt holnap reggel 7 és 8 óra között folytatni fogom. nulla és nulla egy először Másfél perc múlva lesz reggel kilenc óra. Jó reggelt kívánok, Tóz Zita vagyok. Szeretném megkérdezni. Saját magát hallja, hogyha leáll, mert én figyelek. Jaj, bocsánat, azt szeretném megkérdezni. Még mindig saját magát hallja, figyelek, igen. Lehet, hogy már volt róla szó, de nem mindig tudom követni az adást, Ugye nem csak Károly úrral való találkozunk és után mi történt? À, ő nem óhajtott megszólalni a rádió műsorban, találkoztunk, ahogy ezt szokták mondani, nagyon jó szellemű beszélgetés zajlott a felek között, amelyikről, amiről egyik se adott ki kommunikét. Sajnálom. tudja hogy érve. azt sajnálja, hogy nem volt utána interjú? Igen, igen, hogy nem, nem nyilatkozott a nem rádióban. Akart. Nem akart. Hát akkor ennek nyilván van oka. De figyelj, de figyelj ha, ha, hadd mondjam el azt is, hogy nem feltétlenül, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ott ugye van egy valódi vagy látszatkonfliktus Telihai Péter és Nemcsák Károly között. Könnyen lehetséges, hogy nem csak Károly azt az utát választja, hogy hát hogyha jobban tudnak uh -huh. szót érteni egymással a médián kívül. Uh -huh. Nem feltétlenül jelent egy visszautasítást a, a tehát, hogyha nem találkoztunk volna, akkor ezt nem tudnám mondani. Tehát én nem érzékeltem a részéről egy totális elzárkózást. Azt gondolta, hogy az a probléma, amiről beszámolt a telihai, az egyrészt struktúráltabb, másrészt bonyolultabb annál sem, mint hogy erről ő ebben a formában beszélni szeretne, és ennek a rendezését ő vagy az időre bízza, vagy saját magukra, amiről nem akar beszélni a nagy nyilvánosság előtt. Sajnálom, jó lett volna hallani okay, nyilvánosan, hogy feltegyünk kérdéseket. Okay. Köszönöm. köszönöm. Nagyon kedves, köszönöm. Köszönöm szépen. Jó munkát. Viszont. 0614890999 és szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm Telefon, akkor maradok, ha nem, akkor elköszönök. Még 90 és 06 egy harmadszor. Önök pedig döntenek, hogy akkor élnek -e a lehetőséggel. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Én megkérdez, hogy jól hallottam, hogy Úgy azt mondta, hogy ha a Karácsony Kergely akar vele beszélni, akkor két hét el előtte be kéne jelentkezni, meg ilyen dolgot? Ő nem, mondta, Jó ő nem mondta, hogy két héttel azt mondta, hogy nem három nappal az esemény előtt, ezt mondta. Én, hát, én, én, én ebben nem találok kivetni valót. Hát én megmondom őszintén, hogy egy polgármester polgármesterrel akar beszélni, akkor ugye már hadd ne kelljen háromnak én... ott várni, mert biztos nem, Önneke... nem hülyesség véget keres. Önnek teljesen igaza van csak az a helyzet, hogy eljutottunk a nagyon messzire jött emberhez. Ön valami olyannal kapcsolatban állít valamit, amiről egyébként nincs szó? Hiszen ő azt feltételezi, hogy Karácsony Gergely akar találkozni Ugi Attilával, de erről egyáltalán nincs szó. Én azt tudom, hogy nem akar, én, az, én ezzel tisztában vagyok, de ugyanúgy Ugi Attila is tisztában van. Ne haragudjon Szabad a karácsony, van? de ne haragudjon a karácsony ment az Ugiatila ke e, kerületébe, és nem fordítva is mondott ott olyat, ami egyébként egyáltalán nem 18. kerületi kompetencia, e tekintetben a kihívott mégiscsak az Ugiatila, és nem a karácsony. De a Gergely nem úgy ment oda, mint a polgármester jelölt? De úgy ment de úgy nyilatkozott a 18. kerületről, az ottani jelölt mellett, Szaniszló Sándor mellett, aminek nem csak 18. kerületi vonatkozásai vannak, miközben arról beszélt, hogy a kerület vezetése alkalmatlan. Most, hogyha oda nem tudom a Kalácsony Gergely azt mondja, hogy a 18. kerület vezetése alkalmas, akkor az úgy jó. Nem arról van szó, hogy alkalmas vagy alkalmatlan, hanem aminek kapcsán azt mondta, hogy alkalmatlan, abban meg annyi olyan elem volt, amely nem 18. keleti kompetencia. Jó, jó, nem tudjuk, ez köszönöm. Ugye ez a tipikus esete annak, amikor valaki visszavonulott kell, hogy fújjon. Én ezt nem a karácsony ellen is az Ugi mellett mondtam, hanem ezen kampányszituációk, Örvén, mondtam el ennek a lehetetlenségét, és senki nem mondhatja, hogy nem jártam el tisztességesen, felvetettem az uginak, és felvetettem a karácsonynak egyaránt. Itt a hallgató úgy gondolta, hogy méltánytalanság érte a karácsonyt, és amikor szembesítettem azzal a valósággal, amiről én tudok mondván, hogy ha van valami új abban legyenek szívesek engem kiegészíteni, vagy elmondani azt, akkor fogta magát és visszavonulót folyt. 061 489 és 063677161. Én már megéltem, azt hiszem, egy vagy két önkormányzati választás, de ennyire hülye önkormányzati választás, még nem éltem meg, miközben még el se jött az ideje, hiszen még az uniós választások előtt állunk. Ha nem telefonálnak, elköszönök, mondván, hogy újabb zenéket csak azért, hogy így számoljak, nem rakok be. 9 óra, 5 perc van. A csönd azt jelzi, hogy ha neten telefonálni szeretnének, én rendelkezésre állok. Na hát, ugye Grízban ott hagyja az Atletikót, és elmegy a Barcelonába. Akkor elköszönök. Griezmann elhagyja az Atlétikót Barcelonába tart, de azt írják, hogy azt lehet tudni hogy elhagyja a Barcelonát vagy elhagyja az Atletikót, de az még nem biztos hogy a Barcelonába megy. Oké. Okay. Laci tejes. Thepont.fi@gmail.com Civil Rádió FM 98 Az Emberi Hang